Proment hefur um ára bil verið leiðandi fræðslufyrirtæki á Íslandi með ára langa reynslu af fjarkennslu. Núna er rétti tíminn til að sækja sér fræðslu án á án og sínum eigin hraða og tíma. Vinnumálastofnun flest stéttafélög og fræðslusjóðir niðurgreiðar námskeðjóð Proment. Styrkurinn fer eftir rétti hver eins og getur nú með alltaf 90%. 105 koffínvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýrar eru glerungseigandi efni sem hafa slæm áhrif á glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum guðlari tennur. Þannig að ef þú vilt velja orkudrykk sem er mjög tannvænt kostur, þá mæli ég einndreið með 105 koffínuvatni. Ef þú ert að fara staðaftur í heilsuræktinni, þá mæli ég einndreið með að þú kíkir við yfir í versluninni Fitnessport á smiðju V6. Fitnessport býður upp á mikið úrvala fæðubótarefnum og starfsfólki þar, er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínum markmiðum. Fitnessport er svo að sjálfsögðu líka á netun og að þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn þá ferðu einfallega á fitnessport.is, pandar og farið heim.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 kama na koma. Þú hefðir þú vart notað fyrir að vera í félmellum en svo er það núna hérna í rekstri. Við skiptum. Mm -hmm. Hvað hérna? Hvernig var þetta? Hvernig var þessi breyting áttir sig stað? Ákraru ákvast að fara út í rekstur á hvað er við langan tíma hjana. Við skiptum við hérna? veit engistu. <laughs> <laughs> Bara félfrí. Já sko það nýjasta nýjast í reksturinn sem ég er, er hérna punk veitingastaðinn á hverri skötu. Mm -hmm. Og hann er búin að vera svona, þetta er búin að hauga fórstur í nokkur ár, að búa til svona matselugur stað, veitingar stað sem er skemmtilegur og með svona ákveðnin stemmingu mm -hmm. og það er svona svolítið sá rekstur sem að ég vil vera í þegar kemur að þessu, mér, mér skiptið miklu mála að sé gaman mm -hmm. og þetta sérurinni, þetta falli undir svona, hann er ekkert gott íslenskt orð yfirlega þannig, þannig entertainment business, sko. Já, yeah og ég meina hvað dreigur mörkin í entertainment business, ég meina flugfýlæður entertainment business, skilur mm -hmm. veist, auðvitað T-Walli, Disney veist, skemmtistæðir, veitingastæðir mm -hmm. allt þetta, þetta er allt það er smá gledur fólk Akkurat. og það er einhvernig kjarnin í því sem að e, ég þarf að ná í gegn mm -hmm. þú kemur til mín og þú borðar og það er ekki einhvern negin bara hvernig var ja, bara flottum aðurinn, getur skemmtilegur stað sko, bara hefskilin fa þust að þú fari út og hafa gaman og og ég veit það bara í, í mínu hjarta skiluru það var roflega gaman og ég séði fari út og skemmtilett og fa jæfbel bara einhver að þakki heyðu geggja staður frábært þetta þetta er það sem gefur mér og þetta knír mig áfram í raun í því að havar exturinn og sko frá atillu í þessu þessum þessum ritma, sko mm -hmm. og til lesa þetta takist hann átt að vera með starfsfólk sem er frábæst sem er frábært bara þjóna Þetta Hver er lykilinn að því að ná þanni stemningu hjá starfsfólkinu og ná ná þanni starfsfólkin. Já það er það er ekki lett. Og náttla þú hefur náttla um starfsmannaveltu hjá fyrirtækjum og hún er mismunandi og mismentir hvað fólk leggur uppur til. Það er einhvernig bara ja ja þessi hætti er nú mér alveg sama. Þú ég er á starfsfólk þá þá þá spá yrrósla miki hvenær er að ráðin o af hverju og, og hvenn passar í hópin? Er ekki rosalega mikil bara hérna í veitingageiranum á Íslandi og skemmtistu við að gera Það er rosalega mikil starfsmannavelta og það er rosalega mikil bara velta á stöðum líka bara við mm. að loka og opna loka og opna loka og opna. Já að það er ekkert margir staðir sem hafa náð svona ef man notar ensku orði consistency. Nei. stöðuleiki. Nei. Og það er gríðlega erfitt því að ég meina náttúrulega þú varst með veist, bara þessi, þessi þáttur. Þú ert með eitthvað í eldhúsinu ha og geri næsti da er ekki alveg nákallegins mm -hmm. og þetta er gríðarlega mikið þarna oft vesur ja og hérna við þigastöðum og líka bara challenge á sama tíma mm -hmm. ná þessu og sama að við að þjóna þú lendir að þjóni sem er fællega stress og síðan er næsti leiðerlegur og þessi vaknað illa og sé fór sem á heimilinum eða hvernig sem er og, og og og ná þessu saman er bara gríðarlega flókið mm -hmm. en, en mjög skemmtilegt og hjá mér til dæmis og au punk og auðvitað alla til dýrra ný staður mm -hmm. hefur mjög lág starfsmannavelta gríðlega og flestir sem að hafa hátt hafa hátt ekki vegna þess að þeir hafa ekki vilja vinna heldur er að fara í skóla e breyta um starfsleit af vettvang eitthvað svona sko. mm -hmm. en ekki vegna þess að heru, þetta var bara ekki alveg fyrir mig og það er ekki gaman að vera að mm -hmm. en da líka það er auðvitað líka annað þú ert með lítinn stað og skiftir það er einnur starfsmaður gríðalegur maður. Ef þú ert ekki af fitt í hópin þá smitaru alveg bara út frá réttir og þinga og þú sná sná basically þú finnur að líka af hinum starfsfólkina þú eitthvað nærst ekki af fitt í hópin. Mhm. Mm Hvernig hérna við í séð að þegar ég kíkta á staðinn það er mjög mikið lagt í hann og hann hefur væntalega verið mjög dýrt að að innrétta hann og setja hann upp eða eitthvað. Já. <laughs> löngu undan covid er hann? Nei, hann var nú nvíla... við þetta við opnun þarna í desember 2019. Já. <hæð> það var stuttig kveðetur Það var bara þúist. Rósaka gamannar <hæð> og síðan bara þarna <hæð> hvað? Tveir mánuðir síðar fyrstu svona alvarlegu fréttir og síðan náttla bara 2020. Rúsi þbani og til baka. Mm -hmm. Og hvernig er þúist eins og bara Við nú gjaldum nákvæmlega hvernig er þetta við tala fyrir loftið en hérna í morgun þá erum við einhvern veginn svona, það er allir rættir við þessi að, að koma nýbylgja mm -hmm. og þá fór ég að hugsa hvernig er að veri í rekstri þar sem að þú þarfti einhvern veginn okkur um einasta mótni að opna fréttamiðlana og það er eitthvað nýtt að fara að staða þessi getur bara verið munurinn á því hvort að það gangi vel eða bara staður sér á leiðinu hausinn. Já, já. já, það er bara sveikalegt. Mm -hmm. og það er í ég í, í business er alltaf verið að tala um sko þú veist, búið til áætlanir og uppfærðu áætlanirnar og allt þetta sko. Þú veist hvað uppfæra hvað miða við hvað. Þetta <laughs> er svo staðinn núna að það sé líka það sem gerist í þessu Covid er sko fyrir utan náttla þessar takmarkarnir sem stjórnvaldi setja sem eru flesta náttla fyrir fyrir mm -hmm. En þá er líka bara það að að að fólkið ræður þessa lok Þú veist þó svo skó væri bara hérna segjum að væri bara fullt af smitum í gangi og enga takmarkanir þá bara trystu er út. Akkvarð. Viltu fara út? Akkvarð. Þú veist finnst þig gaman að fara á á og hafa þú veist eiga gott kvöld mm -hmm. og þó einhvern erst með svolti hérna ætli þessi smitaður eða þessi hef, hef. Þú veist þú um, þessi hóstar þarfnæ eða eitthvað sko. Og og það svona þannig að að lokum erðar fólkið sem að dæmir á Það er mjög góð. Og, og við fundum þetta mjög mikið þegar, þegar þetta var keist alveg niður og þetta var komið í tíumanns og tuttugumanns og, og þessar miklu takkmarkanir að, að fólk var alveg sko, veist, það var annarkostu hópurinn sem bara heyrðu ég, ég get ekki bremsa með af, mm -hmm. ég bara heyrðu í ammali, þessu ammali eitthvað, ok, við erum ekki að fara eitthvað og, og fyllir ég eitthvað megatjáminu við verðum að koma staðins út, mm -hmm. en ekki dendilega brjála að gera Sam, samt takkmarkanir sko Já. þú veist, þessi að, að, að fá, fá, hérna, fá borðið í, í, í bóðið sko. Þannig að þetta er svona Þú veist. Ég er um eitthvað að hugsa hérna í morgun að því að það er veist, bara einhvernig núna, bara núna síðustu nokkra daga er allt í hennu komin aftur smit og þá man ég í þetta var að það er þetta að vera að þá var fólkið svolítið sjálft bara jafnvel þú það væri opið þessi það voru ekki svona rosalega mikla takmarkanar alveg í blá byrjunandi mars mm -hmm. En þá var fólki bara sjálft með fótunum að segja ég vil ekki fara á kaffihús eða ekki frá veitingastaði og síðan er núna liðið meira en ár og þá hugsar maður kort að eins og segir ef það væri engar reglur myndir fólki þá bara sjálft ákveða fara ekki hver er Nei. þín tilfinning fyrir þí? Já eins og segir ég held að auðvitað er alltaf auðvitað er alltaf misjarn þúist þetta með mm -hmm. skynsheimina mist mjög mjög svona eh uh, sko né þeir heitt kvarti hafi rétt fyrir mér mm -hmm. en er svo núna einmitt síðustu á vikur Það við væri kansi tekið eftir því að það eru eru miklum fleiri búin að vera veikir. Það var ekki að meina kóvíð veikir Nei. heldur bara fólk með upp og niður og hvef og slappleika og alls konar hluti mm -hmm. sem voru ekki í gangi fyrra. Mhm. Mm og afkrúfuru voru ekki í gangi í fyrra því það voru allir að nota uh, handsóttur hreinsi og og þóa sér um hendurnar og, og passa snerttki og allt þetta. Sé núna einhvernig er fólk snáði svolti að verða á þösu. Og þó svo man sé að sjá við, fólk nota þessa og annað og græna er að minna. Nei achter er yfirnarraðar venjulegu já, já. þar kom upplaus upp. Þannei að það segir svolti líka tilnum það hvers hvað fólk er auðatrytta á því. Mm -hmm. Man skilur það svo sem eins og man sjálfur. Mm -hmm. En hérna en þetta er þetta er svolti skrítið ástand sko varðandi hérna þetta að hver var upphaflega pælingin með að vernda og konna miki Hún var til að vernda eldra fólkið. Mm -hmm. Nú þó pólusetja já, mamma var í bóliðsötningu hún, hún er 75 ára, þannig að það er líklega allavega komið þangað, ef ekki neðar þannig að það er búið að taka út roslega mikið af mm -hmm. þessum, þessu áhættu mestu hópum samt mm -hmm. er einhvern eða engin breyting í, í öðru nei Vist, það, það er, sko, spítalinn er ekki að kikna undir álægi, nei. þú veist þú uh, veist ölutta getum alltaf verið rosalega gávar hérna og já, já. sagt eitthvað svona sko. En hva með þessi dóminó áhrif svo að við villum nú ekki að drekkja fólki í um En hérna hva með þessi bara svona aðeins eh að af mér finnst eins og allir sem ég hef tala við, hvort sem maður þar hagfræðingar eh fólk sem tekki mjög vel til í viðskiptum og allir sammála að það mikilvægasta núna í þessu tímabili sérstaklega því ríki og Íslands standur vera ekki vel sé að dæla nóu um mikið peningum út í kerfið. Mm -hmm. Ekki hérna kæva súrefnið. E og sérstaklega að því við að missa túristana og allt þetta að haldi sig öllu gangandi því fólk áttast sér stundum mikið margleiðar áhrifum leiðu eitt veitingastaður og annað fyrir á hausinn, þá að missa störf þá fólk fer að atunleysu bætur það varu dýrar fyrir kerfið og svo framir og svo framæls. Mm -hmm. Eru þið búin að finna þessa peninga sem að finna fyrir er sem peningum sem að ríkið er að setja út nei því miður og það, það er hérna ég eiga leið að veita ekki sko sko þetta er mjög misjant eh, milli fyrirtækja mm -hmm. kemur aftur að því að við við opnum okkar rekstur í desember 2019 mm -hmm. og allar allir þessir styrkir lán þetta byggir allt af því hvenær var 2019 til að geta borið sama og 2020 mhm mm fyrir hvaða tekju fall er það lenda þust hvaða þust aðstæða mm -hmm. en Þetta eru bara, þetta er svona kompjútur sem nóg no reglur mm -hmm. og við sem ofnum í desember hvaða sög höfum við bara enga mm -hmm. og þá er kannski sagt að þá eru bara að taka hennan eina mánuð, þú eru bara margvalda hann til dæmi sinni sjö og, og taka hann síðan við sjö mánuðið 2020 það er það rétt. Eitt minni. Þú veist fyrsti mánu er það er afsláttir að það eru nýr staður þú veist það er bara þú veist menntu það. Það er engin að halda við fram að þetta sé auðvelt fyrir þig opinbera en, en eins og simmi vill og fleiri hafa bent á til dæmis að þetta með 40% mm -hmm. ef það var 40% tekjufall hafti rétt á einhverum en 39% þá varðu ekki. Það er rétt. Man hugsa svona er ekki væri ekki, væri ekki hægt að útfæra þannig að það væri kvar sem á verið einhver nemnd eða sem fara yfir hvert og eitthvað tilvik fyrir sig og beita einhverskonar heilbreyrir skynsemi. Já, já Já það það þyrst að vera og og en sé kemur aftur að þess eins og með okkur. Nú nú er ég bara í með búna með umsókn að fá þennan þannan hérna, þekjufallstigk. Mm -hmm. höfnun. Út af þessu að það er bara ég gætti ekki sýnt fram á nóg gögn. Ég sendi inn frekari stuðning. Ég er að biðja aftur svari núna. Mm -hmm. Og ef ég fán yfir þí sem að ég bíst áttli ég ætla reyna að fá eitthvað fund eða eitthvað því að mm -hmm. því að er þetta rosanlega óságjart. Mm -hmm. að, að, að, að vera í heilbrigðum rekstri þúist er að standa sig vel og standa sig vel í, í bankanum og og veist, halda mitt störfum í gangi og öll og floti en vera er írunni fyrir það að vera þa nýr á markaðinn að einhver að nokkra reglur það bara fitt ekki. Mm -hmm. Og sían var sían lán sem var í boði og og þá þurftiðu að sína jákvæðan hagnað 2019. Mm -hmm aftur. Fyrsti mánuðinn, það er mjög líklegt að það sé bara bullandi hagnaður eftir 1 mánuð. Eeimt. Og síðan þorir ekki bankinn sko og sés að bankinn þá ja, við getum ekki einu sinni sko fyrir þetta, eins mikið og við viljum, þá hfávum við kanskje bara fjármálaeftirliti að okkur hafa sett góð sko. mm -hmm. að við það sko. Þannig hættir. Er... En hvernig er þegar að þú fær að staðn um 2019? hvernig voru menn að hugsa veitingarekstur? Hva ert hva getur við slumpað að hva voru menn að reikna með að stór hluta það mér í raun er bara ekki neitt. Ekki neitt nei. Þú ert bara reiðinn um Íslandi. Já. Og ég afna hérna, sko okkar staður þú veist ég hef hosti svolti á utan eins og eins og man sér oft erlendis mm -hmm. og vildi byggja hina stað þann upp að vinsællegustu staðir erlendis eru yfirleitt staðirnir sem að bara fólki sem býrðar veitum. Mm -hmm. og Þú fellur New York og ferð inn í Soho og spyr bara heldur hvað staður er núna. Mhm. Mm það er bara heldur afna nere í kjallara þarna. er pínlítur hola ja ég kykkl gamen gerir eða hvað, skilja, hvað, eitthvað skilur það bara eitthvað truflaðastaar sé að færir eitthvað tripp eitthvað mun deyja ekki tvinnar á stað er en endraru það ekki samt með því að með en ekki samt með því é. núna mjög margir sem eru að ferðast Já. eru farnar að, jú, jú, að leita þessu stuðum og finna að þessu nær fínt til að segja þá þá veistu það að þar kemur 10 20 eitthvað 30% af því mm -hmm. og og það er flott því þá er það líka sá af turistum sem fá Mm -hmm. þú veist það það er það sem ég segði þú vilt fá þú vilt heldur ekki fá hérna þjóverinn sem smyr þessi samlóku og ákvrur það að það sé góð hugmynd að splæsa á sig þust ódýrasta réttinum og mm -hmm. og einu bjór sko. Mm -hmm. Þú veist þú vilt fá þá allvæga túristan sem að fittar inn í það umhverismót að búa til mm -hmm. sem er þust íslendingar að hafa gaman að skemta sig sko. Mm -hmm. að þetta er svona þú veist, og þetta er utan bara mission hvað menn viljast svemi búa til túristastaða ég meina þú veist einmitt. Icelandic street food sem dæmi þú veist það bara 95% rúst útlendingar mm -hmm. og geggjaður staður einmitt en fáir sem fara þar af því bara einhver ein smekkurlt af útlendingum sem að þú veist finnst af frábær sko. en ég oft í labbinum á konum staði og að fer reikni vélina hjústnum á mera stað sko mm -hmm. þú er í labbinum þú svo innreiðingarnar þetta þetta kostar þetta, þetta, þetta, þetta, þetta, þetta, þetta og síðan hérna og, og hvað þú veist bara eins staður eins og þinn Hva, er menn þær að menn eru að Hvað erum enn að reikna með, þú veist, þarf þarft þarf að vera með öll borð full, x kvöld í viku, þarft að ná tveim umferðum og hvert borð, mm -hmm. hvernig bara svona fyrir eitthvað sem ekki veit? Þetta er, þetta er, þarna, þetta er alveg flókið reiknum ódæli rauninni. Mm -hmm. Því að þú getur, veist, hvað er þetta að hugsa? Er þetta að hugsa að reyna að ná ykkur skjótangróða eða allar að vera allir framtíðar? Mm -hmm. Og í mínu tilfelli þá allir að vera allir framtíðar? Þú mm -hmm og ég vill frekar sé minna gera að ég bykti þetta upp í róle og að þetta sé eitthvað sem að verði stabilt frekar heldrun hitt. Sum eru skítrættir með að hugsa bara ja þúlust þetta er bara þetta er búið eftir 1 eða 2 eða 3 ár sko há var staðinn ekki lengur og það var hafa bara náð sem mestu inn. Mhm. Mm og ég er ekki sammála því og það hefur sínnt sig á mörgum stöðum í bænum. Eh sjáum bara svo socialt gott dæmi. Mm -hmm. Ég núna og Benta og sem eru frábærir veitingamen sá sáustaður opnaði heldi ég 2008 eða 2009 en þá með vinsalli stuðmi ríkja. Einmilt. Þú veist og afkurðu, þeir bara gera það vel. Og það eru fleiri veitingamenn sem að úr, úr, gera bara hlutina vel, mm -hmm. og þá eru þeir bara vinsælir. Einmilt. Þannei að þú veist aftur það sem er reiknimódelið sko þú veist hver þú veist auðvitað byggir á því að auðvitað vonar að þetta sé kanskje kominn til eftir þú veist einhver 5 ári eða eða 6 ári eitthvað og svæli sko. En aftur þetta Það móa heldur ekki bitna á því að þú upplifir við eitthvað eins og séingu maskína sem að hún er ekki að hugsa um þig sem viðskiptavinur heldur að hún hafi verið að hugsa um eitthvað bakenda sem að bara pælir í peningum. Og ég nenn nei því ekki. Þú viss að það að að einhver aðrir aðrir við sko, en ég bara þannig bara að hugsa ég ekki því sko. það er oft sían það sem gerist er að þú talar um hérna gæðin og upplifunin og allt þetta að það verður oft kanski freystandi að þú hugsar þér ja ég kaupa aðeins óþyrrar hráefni hér þá er það svona mikið í Excel-skjálun og Ársgrundvelli Það en... er bara bannað í mínum hörs það er, bara, ég, það er bara gæði og gæði í öllu hvað sem gæði í hráöfni eða starfsfólki mm. eða upplifun og til dæmis eins og uh, veist, ef ég fæ kvartanir og þetta fæ ég kvartanir eins og allir aðrir það er að mistöki einhver eitthvað að ekki alveg í lægi og fólk er mismöðandi hérna. ekki nóg á svo sá sæ... <laughs> og, og, og fólk bara sumi kvarta ekki Þú sést yfir mun er sem bara kvartu ekki. Þeir mm -hmm. bara láta sig hafa hlutina mm -hmm. og síðan tügaðar yfir það að segja að þetta er ekki spær sko, af hver kvartar ekki? Hæ, þenni sé ekki. Auðvitað vilti að fólk kvarti. Þú sést ef er að segja þú hefur, hefur rétt á sem er réttmætanlegt. En ég til dæmis, ég vil að alla kvartanir endi hjá mér. Og það er ekki vegna þess að starfsfólki mun sé ekki nóg gott að tæklega, heldur ég vil fá tilfinninguna fyrir því hver er vera og ég vil geta enda það samtal sem er nú oftast í gegnum tölu og postið eitthvað svo leis á því að sagt, kunnin fari gladur frá þeim samskiptum mm -hmm. og þetta skiptir mig gríðaleg með En þetta finnst mér góða punktur því ég hef oft hugsað þegar ég hef hérna, farið á veitingastæði, Korsumir og Íslandi eða Erlendis og það er eitthvað sem mýrs ferst í þjónustunni plöntunin manns glimtist þannig að maður sér að fólki í kringum mann sem kom hérna vel á eftir mann á straðinni kom með matinn sem Einnignt. eitthvað svona að þá var maður að hugsa sko að því oft er kannski starfsfólki ekki búið að vinna svakalega lengi og oft líðum ennir svo starfsfólki uh, hafi kannski ekki fengið völd eða skilaboðum eða eitthvað svona gerist þá hugsaðu alltaf hvað geti gert til þess að kunnið sér sáttur bara ég býð honum þetta é Gerir þú það við þitt starfsfólk? Já, og ég rauninni sko bara það fyrsta sem hún farið að vita að bara mistök eru bara í góðalagi mm -hmm. og, og bara, ég, veist, ég ætla ekki að segja gerðu mistök, en ekki vera sættur við að hafa gert mistök og ekki reyna heilma yfir það mm -hmm. Weist, að þú gerðu mistök, þú glemdi pöntunni, þetta fór ekki réttin þú helst að þetta að vera lítill bjóri að það kom eitthvað allt annað eða hvernig sem er bara viðurkendu það O ég vil ég bara meta meira að þú segir heyrðu ég bara ég var ekki í sambandi þanna dag eða þetta kvöld bara ég bara gerði bara þetta og sé að meiri segja eitthvað heyrði ég ekki þetta og eitthvað og ég vil frekar bara hér hey, okkei okay, bara mhm mm hvað bara lærum við ekki af því? Mm -hmm. Þetta er bara eins og bara barnauppheldileikvi bara lærum við ekki af því og gerum við ekki betur sko. Og ég vil alltaf gera betur og, og að starfsfólki finni að það hafi þetta vald. Og það séi einmitt ekki eins og séyr þú vissu að hvað hvenn þarf að, að, að þetta er bara þessi manleigi faktur. þú ert búinn að eiga ömullan og hugsa bara hefur nú ætli út að borða vitla ja geggja kvöld það klikkar líka sko <grafík> og þú ert bara furious bara ömullugur dagur og þetta er bara ömullugur staður þetta er bara allt glatað það er svolti anna heldur enn um bara einhver sem heyrðu þessi steik átti að vera rare en hún varð hérna vel dönsku. sko mm. þaust bara ekkit málfar nýja steik og við bara kemur að afslátta hinna eða þar bara tæikli og þetta er, þetta hefur verið held ég held að fólk sé varu mjög margir starfsmenn þar mun einhverinn segir þetta við á eða er að spyrjað og kanska er þuna nýir starfsmenn mhm var svona heldu afkur gerðist þetta ja ég bara þust og fara allir í vurn nú eitthvað bara mhm þetta er ekki mál sko bara hvað gerðist hann er búinn að segja þetta var svona þust er það rétt því auðvitað er oft meserami sko og og það er sama líka bara oft með kúnna að bara þust þú skil mér að kvarta þú sé ég ég skýr svo vel þú sé ég kvarta rosa mikið er það það ja, bara ég kvarta ef, ef ég fæ ekki það sem á að vera eins og það er mm -hmm. þá kvarta ég og ég er ekki að kvarta af því ég þarf að fá eitthvað ég er einmitt frekar enn að hjálpa þeim staði að þeim starfsmanni þú sést það er kannski bara heyruðu bara láta þig vita þú rosa lengi eftir drykk sko mm -hmm. veist, og hörna þú já bara fyrirgefði eitthvað og bara þú sést ég er ekki að biðju á þetta mm -hmm. staðinn fyrir einhvern vegini, bara, Mm. Þannig þannig hætti er svo margar tegundir af af kvörtunum sko. Mm -hmm. og síðan koma þetta kvartanir með það fyrst að dila við kvartanir sem eru bara eigin gerð á sér. Mm -hmm. Bara fólk sem er dvarrosla illa upplagt en það breytir því ekki að ég meina þetta er kúnni og þetta er viðskiptavinur og hann þarf að fara sáttur. Að, en það er líka þann að tala við fólk sem að veist að fólk er æist og fólk kemur inn kunni fram með einhvern um ofsa ah, og þú ert að skilja það ah. og tilbúinn að að, að Ekki bara hvernig að hef, þetta passa ekki tala við kokið og hann sagði að þetta væri ekki svona sko eimitt, eimitt. bara ok, þetta var þín upplifun það er þetta þín upplifun En hvernig er þá að því þú hefur verið annars konar ekstri og varst að reyka skemmt stað mm -hmm. austur Hvernig er að reyna að eiga við kuna sem eru konu vel í glas Já, já, það er <laughs> Og það, það kemur aftur að þessu kannski, eins og ég sagði það með entertainmentum, við, við, finnst þú gaman veist? Ég bara, þetta gefur mér svo mikið og erum mér ske Þetta er, þetta er skemmt annað bransi, ég meina hvað eru heldur séu mörg pör sem hafa kynst og austur mm -hmm. og bara fjölskyldur í dag og hefa böt saman og allt þetta mm -hmm. og eins mikið þú getur alveg deilt um hvað áfengir er, er gott og slæmt mm -hmm. og ég meina þetta böl fyrir marga og, og ekki fyrir hinna sko mm -hmm. en, en þá kemur aftur að þessu að að búa til umhverfi sem er í lægi og ég til dæmis lægi að austur líka gríðarlega mikið upp úr sem er og bara var mér minna með sama starfsfólki bara alla þennan tíma sem að ég var með reksturinn og gekk, gekk vel. Mhm. Mm sem hérna frá og, og hvað 10 til til 14, sko sem að. Mm -hmm. Og og þá kemur aftur að þessu borgaðu frekar aðeins meira fyrir góðan starfsman heldur minna fyrir eitthvað sem að þú veist ekki hvar hvar stendur. Mm -hmm. Og dýrar vasla á skemmtistæð. hún er númer 123. Já ja, hún er 3. Og og þá kemur aftur að þessu afkeryu. Er það að að ég meina það er eitthvað yfirildi, Eitthvað, eitthvað í gangi og fá dýraverð sem bara veður inn og grýpur í báða gæja og bara út með ykkur mm -hmm. staðin fyrir að vera með gæjan sem getur farið og byrjuðu hérna. hvað er í gangi hérna já, heyrðu, hefur ekki bara aðeins og rókuður og, og heyrðu hvað er og, og tala við liði mm -hmm. oftast bara getur náðið liðinu nöður og ekkert við þessum, og mjög skilingur eitthvað mm -hmm. þannig að dýraverðir skiptaðu öðvitað að miklu máli Sam með út starfsfólkið og út af börnum og öllu allri þessari heild sem býr bara til þú veist ég leiði kríðlega miki upp og við erum að gólfi eða alta þrýfi þú veist náttla hvernig skemmtist að, að klukkunni orðin 2:33 þar eru brotin og klær brot og drasl og, og þetta var bara það, ég var að gerir mér geðveikan þú veist og klósetin það stundum að bara varðu mannaskja þrýfa og meira bara standslaust að þrýfa og út af misvel hvað þetta og nárð að halda en reyna ná að þesu rosa er eivitt job en bara skipti gríðælegu máli því að líka er það bara þannig að að fólk ber hérna minni virðingu fyrir hlutunum því að þeir eru farnir að sjúskast. Akkvarat. Þú veist hann kemur inn sem er nú oftast viðbjóður. Og það er bó miga út fyrir að hæ kominn klóset pappír og gólf og það er, er bó stíg á hann og hann fer undir skóinn í skóin honum og oh. hann þregur pappinn fram og hann er kominn þetta er bara orðið svona. Þá er því líka bara sama og maður hefur kominn inn og, og það er bara að vera míga og bara hvað hva? er það með? <hæt> og af hverju vegna þess að þetta er allt orðið ógæislilegt. Og og, og akkrar ég bara að virðingu fyrir. Já, það er reintar mjög góður punktur að hérna Njá. fólk sem er orðið fullt sem kemur inn í einhverra svona aðstæður sem er ornar ógæislilegar þá er ekki kveikt á öllum heilastöðum og þótt séu þú ég ætla gera þetta brennð ógæislilegra. Ja, bara, það er bara Og þetta skipti og, og eins og segir, tíðar kemur aftur þú þekkir þú bara Þú veist, heldu við fyrir að koma mér bara bittu, mest mm -hmm. einhverir stælar. Mhm. Mm þú veist, eru mjög mikilvægar því manni gerði þátt hérna um nuðgunalíf. á Íslandi og þá manni einu með til talað við yfirþyrar verðirnir á austur. Þá er einu með þeirir í voru að vissu leiti af því lögreglanar er bara þá fálið á áhæstum klukkutímum þegar mesta álagið er í gangi um helgar. Mm -hmm. að þá eru þá dreyaverðirnir sem geta verið að taka tæmmana ef það er eitthvað svona gerast Heimitt. og fleirra sko gekn oft svo hálgjerð lögreglu hlutir ekki líkar. Já og þá skiptir líka máli að þeir séu góðir og traussins mm -hmm. og, og nákvæmlega eins og segir með þetta auðta auðta við eins og eins og aðrir staðir lentu við því að hava kannski búa að greinilega, sko, orðin ofurölvi, jafn stelpur mm -hmm. eða búa jafnvel að lifijaði eitthvað, man mm -hmm. vissi það ekki. Og þá var til dæmis mjög algengt að stelpa fór kannski út með einhverum. Mm -hmm. af staðnum að þá stoppuðu þeir að kerra. Já, eh. Okay, þetta, þetta bra ásta hérna, við erum að fara heim. Já, hvað hvernig þekkist þig? Mhm. Mm okay, og þá kom ekka fátt eða eitthvað skrítið eða eitthvað, mm -hmm. eitthvað viss að þetta var ekki eitthvað folk sem þekktist. Eða jafnvel ja, okay ásta og jafnvel bara tekka á skilningu hvað hvernar hvernar honum afalið eða eitthvað. Ja, og og þá var það bara að brotið jafnvel upp. Bara heyrðu, mm -hmm. þú þú fær og við skulum að að koma henni heim. Mm -hmm. Eða tök manna hérna bak okkur, gefur minn vatn og og reinum að í betra Og þetta Og þarna auðvitað skipti líka rosalegu máli þetta samstar á milli lögruglu og, og, og dyrafaða og það hefur auðvitað mjög misjæmt í gegnum tíðina og báðum að kenna bæði lögruglunni að ofta vera með stæla og stengunni að því það er líka þegar kemur að lögruglunni að, að það er ekkit gaman hvort sem á skemmtista þegar núna eins og í COVID á veitingasta að fá lögruglu inn Emi. Þetta er bara sama og þú sér sjúkrabíl eða blikkandi ljós einhvers staðar ah, og þá hægistu allir umferðar og allir að kíkja hvað er í gangi. Og þetta er eins og sama þú fær lögreglu inn á inn á stað til þín við fyrirtækið hvað sé með bara hvað er í gangi hérna. Það breytir allri breyti stemmingunni mm -hmm. og þú snár sjálfur <coughs> þar er ég að passa mér að þú vissu eitthvað. Þú ekki lagi með mig og bara breytir stemmingunni. Þannig að eins og það er sumu austur þá reynt við að ná mjög góðum samstarfi og og mjög góðu samstarfi við lögregluna. Ef að, að og frekar þá kæmum út með vandamálið. Akkurat. Og þeir gætu tekið að við þar. Akkurat. Því að þetta að að fá lögregluna inn og annað, þótt það er, það er svoltið svona moot killer sko. aftur í það sem varti núna, hafið verið að lenda því að því að þa lögreglan hefur verið að skoðast afi kort mm. af fjöldatakmarkana eða eitthvað svona. Hæfi þið verið að fá lögregluna inn á veitingastöðin til dæmis? Já, ég held að bara hreinlega allir hafi hafi lentið í því og, og, og það er í þessu ástandi. Þótt þú öðvitað og það er Þetta er gott að þú leitast bara yfir lögregluna sinna sinu starfi en á móti finnst mér soldið gaggrínin verst og það bæði aðrir veitingastaðir og erum flesti veitingastaðir hafa gaggrínta mjög mikið hvað lögreglan hefur tekið veitingastaði mjög út fyrir sviga í öllu saman mm -hmm. þúlust ég hef ekki séð lögregluna mjög að labba um í kringlínismálalandinni bara hérna í bónus eða krónunni eða eitthvað og það er fólk bara allt ofan í öllu og versla og teygja sig og stendur þétt saman og leiðu og kemur á veitingastöðum þá er eitthunni þar alltaf að vera 100% sko einmitt það þarf náttla aðeins sko vonandi að komi þanga í þessu umræðu að að hérna einhvern einn þetta þetta sem mm. þarf að ganga yfir sko eins og segir að þúst það er eitthunni strax ákveði eðlilega að í verslunum mætti vera miklu miklu fleiri af því fólk eðlilega. er að nota matinn allt það en einmitt að að það sé þó ekki gæski að vera atast nemmá sé bara orði frekar augljóst að er verið að þverrbrjóta. Já, já já. það kemur um aftur að er líka hvar er sko sveigjan leikinn í þessu nú. En séu við við müst leiðelda tala um þetta og müst erfitt TA. uh -huh. að tala um þetta af því að þúst ég sé eitthvað, þúst stjórnvaldið eitthvað annað, lögreglan séi eitthvað þriða og þúst og ég er ekki að dæma neitt af því sko. Ekki frekar en, en sjálfan sko. mig mm -hmm. En eins og til dæmis þegar voru þúst 10 og 20 manna takmarkarnir. Þúst hvað þú veist, ma maður er að reyna að halda rekstri og það er kannski þú veit með 70 mannsinni og sem kemur hérna, heyrðu, 84 manna bóð Þannig að það finnst mér einmitt út af því að sko eitt væri ef að það væri, en þannig að það ertu með 720, en svo er þetta kannski með einhvern annan stað, það sem er búið að setja 320 manna hólf eimitt. og staðurinn ég er vel ekki einu svona en það eru 60 manns, já, já, þannig að þannig hérna, að þarna finnst mér einhvern veginn að eiga að beita heilbriði skinnsemi sko. Já og eins og ég, ég, ég... Það munur á því hvort að það er eini manneski og mikir eða hvort að það er bara vísvitandi verið að allar reglur Það sko. er sama eins og er raunin með lokuna, lokuna tíman sko. Þa, það var til að maður skrýðarlega þetta með þegar átt að loka þess að tíu Já. og, og beytu, hvað þýði það, því meina þá loka 10 en ég meina í í í venjulegum reglugum við um veitingastaði til dæmis og skemmtistæði þá hefuru klukkutímalla hreinsa. Mhm. Mm ég meina það er ekki hægt að segja við viðskitavinn bara þúist klukkan 10 heldu bara upp með dig borgaðu og út. Einmilt. Það er bara ekki hægt. Einmilt. Og ef þú segir þau móti þá eruðu bara að byrja kort í. Þá bara ja þá ertu skerða enn þau meiri mhm mm tekjufluna hjá mér til að, þess að koma þeim um bara heldu það loka tíu, það vita það allir, Og, og þá er bara þú veist þá var slækt við tónlistina skilurðu þú veist ljósinninu og þar að þú mátt klárau glasinu og sjástendur uppar á borgararóleiðum ferðu út mm -hmm. Það er ekki vera hendaðir út og það er bara hérna er það tími dreifur lögganna koma ég mun einu minni af því mér, mér þetta vera og þegar ég var að taka vaktir með löggunni þegar er var í í í hérna, Íslandi í dag og fréttastöðu 2 mm -hmm. að þá yfirmeinnirnar segja alltaf við mér, það er hlutverk löggreglunar að leysa vandamálin ekki bóðu og vera alltaf ei eitthunn að skoða stöðuna þannig er er ég hérna að búa það vandamál með því að vera eitthunn að ofgera eitthvað og það er þetta eitthunn hérna það er mikill munur á því að að loka 10 kort að er eitthvað að koma gestunum í róleika til múta til hálf 11 skrátt eða kort að er bara nei nei ég ætla bara leyfa ykkur að vera öllum hérna til 12 ja ja það ja bara allt annað og og ég held að að hérna og ég held að, að... að reglurnar ég... þar sem löggan au agri þinni og segja hefðu hér er verð að þær brjóta reglur hérna þar kemur séktir eða hvað. Eimt eimt eimt. Af því að þetta er eins og ég held að þú hljótir líka og eins og þú og það getur verið alvarlega sé þannig að auðvitað álega sjá þetta líka skoftið. Þú mm -hmm. veist hvað er í gangi hérna? eru allir bara með, með stútur glas ánlega vara að fá glas og flukkan er orðin þetta mart mm -hmm. skal það er verið að hérna er eitthvað að vera brjóta sko. mm -hmm. Eða bara nei þú veist ég það bara það er að standa upp þú veist ég, þetta, þetta, þetta þarf að þarf að svolítið að meika senn sko Långa að færa með aðeins í sko, bæði aðeins í, í hérna, fjölmiðla fyrirliðin og, og uppvöxtin og svona, en aðeins áðurinn við þangað þessi, þessi rekstur, bæði skemmtana rekstur mjög þessi bara svo áhugart og veitingastar rekstur, mm. það mikið rúlleri og stöð, mikið kennitölu flakk og alls konar er hérna Af hverju er það? Er þetta bara erfiður rekstur? Er marginan lítil? Þetta er gríðalega erfiður rekstur og þarna kemur aftur að, að pólitík sem að e, ég hefði ekki alveg hvað maður á að fara og það hálfa nýs með, sko en það e, kemur aftur að, að stéttafélagunum mm. og náttúrulega svo sérstaklega fyrir veitig að staði eru náttúrulega ebling þar stéttafélagur sem að langflestir eru í fyrir utan e, eldhúsið mm -hmm. og maður skilur maður En maður skilur líka Excel-skjól sem maður meikarsens. Mm -hmm. Og þegar ert með hérna, veitingastæði, þá er náttúrulega langklæsti veitingastæði sem hafa tekjur sína til dæmis af tekjur sem koma frá kluggan 5-6 og daginn og fram á kvöld mm -hmm. sem því að það er alltaf að vera að Það er ekki að vera að borga í yfirinu sem er opið frá Meni. minuti 5. Meni. Og umhverjur orðið gríðalega skakt út af þessu. Og þetta er eitthvað sem að ég segi að þurfa að taka upp á næstu hérna, kæra samningum og um kæra viðræðum. Og það er engin að tala um það hérna, að það sé vera skerða sem sagt sko kjörfólks. Þetta hérna er hann eins og sérst með þúsungall og þú ert með tíu starfmenn og, og hvernig ætlar að dreifu þessum þúsungall. Mm -hmm. Þannig er náttúrulega bara hakkkerfi og þannig, þannig virka samfjölu og þú ert bara mm -hmm. með eitthvað sem að einhver hjól sem þurfa að virka. Og þetta er hérna... Og það er orðið að við tær orði röstl skrítið af þótt með kannski fjölskyldu kannski bara foreldra og segjum bara eitt barn og, og mammann er segjum bara vinna í í hérna bara ég veit ekki hún er bakgrunnskólakennari eða eða þjúknarfræðingur mm. ég veit ekki hvað að segja og launin hennar frá því að vera kannski annað hvort átta á 84 eða 95 eða eitthvað bara fá eitthvað ja, ja. Hún, hún kemur heim með segjum bara 350.000 kall bara útborgað þannig mm -hmm. að segja eitthvað síðan er strákurinn í skóla og hann vinur bara að einhverjum veitingasta frá 5 til 10, 11 bara duglur 5 daga vikuna er eitthvað svona einhverja vaktir og hann kemur heim bara með svona 280 skall hann er í skóla og þetta er bara svona hliðafinna mm -hmm. og þú spyrir hann hvað þetta með á tíman ég veit það ekki bara 280 skall útborgað mm -hmm. það er fínt mm -hmm. þú veist, það, það er þetta sem að misræmi sem býr til einmitt þessi, ég meina, svo veitingastæri í dag, það er komið, sko, er í kringu 50% af rekstri. Af rekstriðinu, já. Sem er náttúrulega bara gríðalega hátt og mm -hmm. bara allt og hátt. Mm -hmm. Og síðan næstu með þinn að venjulega rekstur sem er kannski að með 20-30%. Akkurat. Og það er, veistu, og það er ekki eins og tekinnur sér eitthvað öðruvísi. Marginar sem er meiri. Mm -hmm. Það er gríðalega mikið, mikið að þarna mm -hmm. sem þ var ég hérna hvað gerðist eglaga þarna þegar þú hættir maustur örðu einhver örðu einhverra illdeilur ja sko, það er náttla við þyrnum að taka annað hátt alveg í þetta kemur hérna aftur eftir nokkra mánuði því það er bara það er náttla bara rosalagsta verkefn lífs míns sko já, á, já. og það ég sé ég svona on greens þetta liggur að fara út í af því að það er það mikið okay. en basically svona bara rétt í grunninn þá hérna, er almenn bara magnað í því dæmi hvað er hægt að sko, manipuleita sko, íslenska ríkið og stjórnvöld, bara allt saman, dómskerfið, blóðruglu, skattin, bara hvað sem er, eða þú ert bara nógu mikill, eins og ég myndi kallaði hriðverkamaður. Mm -hmm. Og hvað þeir aðelar sem ég var að berja skegð þar, náðu góðum árangri, bara með klækjum og bara fara bakvið kerfið með alls konar hlutum og bara með óleikinum. Mm -hmm og hvað ríkið í rauninni og, og bara stopnannir og annað stóðu bara ekki í fætuna þegar koma því að, að, að feysa svona vandamól Er þetta ennþá eitthvað velkjastum við kæmum? Nei, þetta er, já, jú, hlutaði sem uh -huh. kemum ég ekki við en, en, en hlutaði uh -huh. og það er alveg bara, þetta, þetta var rauninni með, með ólíkindum, hvað, hérna, hvað er hægt að djöblast. og við höfum séð þetta náttúrulega með önnur mál það er að koma upp einhver mál og það er bara að, að koma þú veist eitthvað nokkra hávarar raddir þá er bara tekin einhver gjörsanleg anna putli í, í í í þá stöðu sko en þetta eins og ég við fyrir mun það sá er er séð eftir því að selja austur já ég sá eftir í því vegna þess að ég bjóst aldrei við að hafa að lendi í þessu því að því ég sel laustur þá var ég ekki að fara selja austur ég og hérna meðændi minn á þem tíma þú veist rök gekk bara brilliant mm -hmm. og bara fólkin un skipði ekki tíði eins og um áðan, við en það það áður ekki skemmtist að bara opna og loka einhvern einn mm -hmm. eitthvað dæmi og nema það að þetta það var gengið það hartta eftir því að að við myndum selja búaði bara gulllokkr skóvar og þúst og og einhvern einn þetta virkaði allt rosalega vel þannig að hann hafði ökei bara afkurra okay, af ekki þúst gerði bara eitthvað annað vist, þetta var á, á þessum tíma 2013 skilurðu þegar þegar ennþá er runni ferðamanna eðin að, að, að, að fara upp og mikil uppsveifla á maður að hugsa ok, ég geta bara að nota peningin eitthvað annað og maður með alls konar pælingar og, en í staðin fyrir það þá svo að þess maður inn í sko, deilu sem að kostað okkur sko, 20 miljóna fyrsta lagi og náttúrulega bara sko, stressfaktorin sko, sko, bara eitthvað útfyrir það sem ég nennar standi í, sko. ég er ekki stressur típa nenningar standi í sko. ég gleimi aldrei sko, þegar ég stóð, stóð á upp á þriðið hefðið að austur á, á førstu degi klukka 5 og lögfræðingur nokkaður á leiðinni og, og, og, og þessi deiluæðli var að koma og, og það var sko framöndan eitthvað djöfisins viðbjóður í svona 2-3 klukkutíma og ég stend og ég horfið niður á førstu dagar og klukka var 5 og það er svona það er júni, mm -hmm. júli sól úti, gott veður og kemur svona gægi hjó, hjóli, reyðhjóli leggur fyrir það fínbúðina ferinn kem einn af þessum rauðvin út í þennan poka og hjólar í burtu. Hugsaðu þessna wow, hvað þessi er hvað gott maður. Hann bara býr hérna einhugsta rétt já. Hjólað er bara að fara fórs inn að rauðvin með matnum og við bara fara heim og eiga gott kvöld. Mm -hmm. Og hér er bara að fara hefjast eitthvað djúfur sé rífrildi og drasl að dút á førstu degi í sól og sumar. Mhm. Mm og þetta er þetta er þetta fyrir er bara þessi ár sem tókum við. Ég skili. Eftir að þessi mastur þætt sem ég hef að tala um sko bara hérna áan svoltu einu anna með með einmitt skemmtistæði og veitingastaði sko og er svo margir varst að tala um þetta með með hvernig eru reiknir og annað sko ég horfi til dæmis ekki á samkeppni þú veist ég horfi að það er nóg fyrir alla mm -hmm. stattu vel og þá er nóg fyrir alla þúst það þessu er ömulett að fólk er í út við að kennitöluflakki og eru alls konar mm -hmm. trykkum og rugl og bulli og er ekki að standa sig í rekstri því hann alltaf á hinum og þú einhvernig það bara alltaf í gang aftur, aftur og aftur og lættu eitthva flakka sko. En en þetta er eins og ég man bara það Amerikan bara opnaði svo peint á móti austur. að fullt að vinnum okkar sem bara svona bittu hvað nú var einhver ný staður og hvað minkar ekki að ykkur og hvað og, og bara frábært. Mm. Bara geggja á nýja stað. Hvað, að fá nýstað. Hvað akkuru? Akkuru? Bara fleiri staðir hérna, meiri um að velja, fer þanga kemur til okkar eða mm -hmm. og bara þust við erum að standa okkur vel. Standa vel bara flott. Mm -hmm. Og mérst þetta huga frá vantar svoltið Bara í lík furtgiper höfðu það er einhver er alltaf við að opna eitthva nýtt skiptir engu máli hvað er ég veit ekki að staður er eða bara ný hús gegn nærlunni að hvað sem er það er alltaf samkeppni mhm mm þú stendur að, að horfa bara heyrðu bara kemur einhver nýr sem er sama áhugur og þú mhm mm fyrir kanskje nýja leiðir ýtir þér út í það að að standa þar einhverinn betur þú veist það þetta hugarfar sem að mist skrítið ja er að hugsa á þannig að um leið og va kemur einhver sem er í svona beinni við mann sjálfan mm -hmm. að getum getur maður valið að viðhorfa og hugsa frábært að þessi aðal er að fara hjálpa mér að halda sjálfum mér að tónum. Já ja. Já ég Það gerir betur sko. Það með alla hérna öll hind podcast. Akkurat. Er það bara nei heyrðu þú við nú var að breka ekki podcast bara líka einhver að þú að gera eitthvað rétt sem fær fólk til að, að horfa á list Eða ekki og ef ekki þá bara Það er mjög erfitt fyrir mig að reyna að stoppa fólki að byrja með podcast. Já. <laughs> það er það er þenna að liggur að sé að, að, liggu að byrja nýtt podcast á Íslandi það eigið liggur við bara hverjum degi. Ja? Já algjörlega. Algjörlega. það, algjöfða. Algjöfða. það en, ég mena... er, en ég ég er gaman að taka þessa umræðu eins því fjölm fjöl, og þá færum við okkur yfir í fjölmiðlana aðeins. Mm -hmm. Fjölmiðlageirinn, ég upplifði hann sem rosa mykin svona skort geira. Mhm. Mm vegna að þess að Það er einhvern veginn ekkert mörg þegar þú er kannski aðeins búin að klifra upp stigann þá er einhvern veginn ekkert mörg slott í bóðu og þetta er lítið land og þá upplif ég einhvern veginn svo, þegar ég horfa á þetta eftir á hvað maður var mikið einhvern veginn í þú er þess að fara að taka stöðuna mín og minnst ekkert mikið fólk hugsa þannig sko mm -hmm. meðvitað eða ómeðvitað mm -hmm. og það býr til þetta svona skorts hugafar sko að það sé ekki nóg fyrir alla, sko. já, já, ja þetta er þarna þetta er alveg rétt sko og ég man sérstaklega hérna í uh, sko fyrir lengur síðan í fjölmiðlum mm. þegar þegar þegar ég séi að það útvarpið var töff mhm mm nú allta þú sé ég byrjaði útvarpinu bara auðvitað fyrst í skólaútvarpi sko í grunnskóla og á einhveru svona einhverri frí viku sko og síðan fór maður í FBE og þá voru áttu allir framhallsskólarnir útrás útvarpstöðuna mhm mm svo geggert útrás alveg ah. og hún Nei, séu núna. Ah, jó, það, það og, að já, já, dá a não koncept, þú veist, bara, og öll, og þá og þá var hérna mismunandi eftir stælr skólana hvað þeir áttu mikið af slottum. Mm -hmm. Þú veist eitthvað þá bara FBI átti hérna þriðu daginn milli þetta og þetta og eitthvað dút og hann állað eins byrjaði party þátturin, mm -hmm. hann var á útrás og og mikið af öllum írunni uh þeim sem urðu eitthvað meira í útdarbi, mm -hmm. þeir byrjuðu á útrás. Mhm. Mm bara eilalli. Eimmt, þetta var svona þín þinn svona og kríðla gaman. Mm -hmm. Og þarna síðan man ég til dæmis þegar við fórum þegar ég fék tækifarið þegar Íva Guðmunds á bylgunni hen bœði mér á FM þegar FM var uppi gerðverbergi mm -hmm. og ég og hérna venurinn minn og hvað boðið að koma þangað og fengum snætuaktir. Ja, fyrstu dögum og laugadögum sko. 10 til 3. Mhm. Mm Bara klikkað. Þú varst kominn á FM sko. <glum> þú væst bara og bara ég ja, bittu þú þú ert ekki að fara hérna í 10 og ertu ekki að fara hita vinir að bara alveg sama mm -hmm. og bara hver launin bara skiptir ekki máli <glum> þúlust þetta var bara veist, og og þetta var líka það sem ég finnst aftur vantar svolti í dag í ungt fólk og ég er alltaf að tala um þetta það er þetta ambition að ætla eitthva meira þatt hann var, var bara þúst mér langa í fjölmiðla mér langa geggja mér sem útvarp bara frábærst -hmm. sían fer ég frá fm og hér fer ég frá bylgjuna og og stó frá bylgjunni þúst hann ha sama þar ég hann hann og ég meina Björgunn Halldórsson hann varan dagskrástjóri á bylgjunni og ha þúst hann geggja var... dagskrá ég, þannig... ég þannig... bara röddin nei nei nei hann var dagskrástjóri sko, hann var með svipuna sko En nú vart að segja mér sögur af bara bói. sko já, ég já. Þarf að svæla bóg út hann fara koma hérna til mín. Já, vart til að gera það sko. Setast í stólinn. Hann var þarna hann var Ha sko. hérna hann hann var með fullt af frösum yfir það alltaf var, veist, þú fést ekkert frí. Það var alla basically mál, ég meina þetta þú, þú getur uh, tekið upp kynningar þú veist ekkert hvað er sé í loftinu eða ekki í raun þetta upp og lotar þetta hljóma bara alveg eins og sést í loftinu og ha gerðist náttla fyrir nokkrum árum síðan þarna var bara þú var bara rekki fyrir aftan diskar sem bara playlisti þegar það ha komið og það var bara diskur A298 lag 8 og ha bara sett í bara... þú þur, menn að vera pikka geisladisk fyrir gæstast lag ja á ja <laughs> og og séumur auglýsingarnar og kart spólur Okay. Og, svona, og sér dæmi því bara utanstöðnum, alveg kúl sko, bara svo utanstöðuð dæmi sko. mm -hmm. Og það var svona mesta kúla við það var leiðu takk, það leið og hittir að takka þá fór að strax í gang. Þetta var ekki svona og með plötuspila eitthvað og svona, þetta var svona, mm -hmm. þú, líka, alla á þessum stöðum þarna. Ég sko. En en þetta var sko þannig að ef þú fést í magan eitthvað sko, Þá var það bara Paradise við Desert Light þetta. Sko. Þa, það var bara hérna 8 mínútur eitthvað. Og bara vonum að það dýgi og síðan var það að læna upp tik númer 2 sko og því að við myndi ekki dýga þá bara hlausa inn og aftur sko. Þannig að þegar ég heyrði einhver svona einhver rosaleg glugg þá baði ég það. Það var eitthvað vissum sko. Þetta var alvaru vaktir. Já, þetta og það það er ekki þetta var ekki að. Nei, nú og þetta var að mjög skemmtilegt. Þetta var hafa fólk að hringina, það var og axjúlega hlusta á útvars það var ekkit Spotify og hitt og þetta og ég man til dæmis eins og það var, var ásroti því á Íslandska útvarsfélaginu sem þetta hét þá og hún var á laugandi eitthvað bara og, og hérna geta yngri í frí frí, bara bó, bara frí hvað minnur og þá kom bara þessi frasi þetta er ekkit kassagerðin sko <laughs> þetta er ekkit þeim bara eitthvað átt eitthvað að heim í frí sko það bara þú átt þess vakt Mhm. Mm og ef aðu getur fundið eitthvað annað takvaktuna, þá máttu vera frí. Það var bara eins og segið, það var bara slot. Mm -hmm. Það var ekki ekkert einkar Og það var bara, ég meina, þúst það var bara menn með sína vaktir og voru líti líti að teiga sig út fyrir það. Mhm. Mm Því að þetta voru náttla, hét alltaf eitthvað skilurðu, þúst með hérna þetta og mm -hmm. og eitthvað svona dót sko. Þannig að hérna En talandi um stöðuleika þarfi vorum að tala með veitingastaði áan þann og þonne og þeir sem lifa lengi og þú nefndir Sushi Social. Mhm. Mm er eiginlega ein eða svona á Íslandi sem er haldið mest um stöðuleika. Já ja. Það eru er heimur og gulli í í bítið og svo er að Íva Guðmunds og svo er að Þorgi Kristófer og, og svo sem er með þeim núna. Já ja. Og virðist þetta virka ágættlega sko. Já ja, já ja. En það sem er, sko... Sem... Íslenski fjölmeðlur er doldu átt búin að vera að reyna að finna pjólið, sko, erlendis eru oft meiri stöðulegi, sko. Já, já. Það fólk vill sjá sama andlitið, heyra sömu röddina, svo framlega sem viðkomandi sér að vinna vinnunar sinna vel, sko. Já, já. En það kemur einmitt aftur að þessu, og ég man að þetta var á tímabili rætt til dæmi, sko, að það var engin kvati fyrir, fyrir útfarsmenn að, að, að, að gengi betur hlustunulega þetta sem bara varstu með 5% hlustuðun eða 30% og það bara einhvernig einn hefur ekki til vinkilega laun að eitthvað nei, hey, lögina, nei mm -hmm. hverju, víst, ég bara ég er að gera eitthvað hluti já bara fáum bara einhvern annan mhm mm það var svona svolti þetta einmitt, þessi fáum bara einhvern annan uh -huh. svona svolti svona þvingað þvingað og hérna hér fyrir í þessu öllu saman því sé að því sem sér má út að þar eru menn og endanta í dag alveg á fullu af vinna ég meina sjáu Ryan Seacrest ja ég að, ég held að hann sé að skoða hverjun degi með útvarsthátt akkrétt sé hann kynnir hærna í einhverum og hann er bara á fullu mm -hmm. og heldur að sé að því að hann þurfi að peningum að halda mm -hmm. Æ, hann er bara top of things einmið bara ég ætla að vera hérna hennar... man aftur og þegar honum kemur í þessa umræði þegar ég mérst svona að mér mér sjá svolti fjöl umhverfi fjölmiðlafólks á Íslandi þegar ég var í Íslandi dag stöð 2 sagt þessa saga opinberlega Og hérna, ég var að byggðum launa einhvern og hafði fengið launa einhvern eitthvað hérna áður og þetta bara, þú veist, ég var, hérna, þetta var tímbila sem ég var að fara hana að, bara að vera ein af aðal manneskjörnum í Akkurat. hættum. Og þetta er ein aðal þátturinn á stöðtöða og manneskjörn sem sat á móti mér, hún segir, gerðu þig grein fyrir þú veist að byggðum milli laun hérna? Já. Oh. Og þá hugsa ég, já kostaldra sig erfiðara finna nýja millistjórnanda eða finna eitthut smá í beinni út sending og sjómvarpinn og gera það vel og greinast köldi ef du fær til útlanda þá væri sko sjómvartsmannar sennilega með 10 sinnum hérra launin millistjórnanda. Ja, Akkurat. En þetta er viðhorf, það er bara ja. erðu bítu ha? Já, já. ja. Æltra biðu millistjórnenda laun. Ertu eitthvað erstu er, er, er, klikkað? Já ja. Já ja, ég ég man eftir eftir þessu sko, það átti að fara á bylgjunni sko, ég ég tók, hérna, og og stjórnaði því séð að bylgjuleystin Mm -hmm. Og og það var svona konsert sem var í gangi hérna yfir sumarin. Farið var alla staði út að landi og, og hólumhái og, og ball og allt þetta. Næma þarna, þarna var ég að stjórna þessu og var bara á á, á launum við daginn og og sían var ég bara að taka að vaktir í útvarpnum og köldin. Það var eitthvað skrítið sko. Mm -hmm. Þetta var rukka aukalega fyrir það. Einmigt. Mm -hmm. ég, ég, ég er að vinna hérna bara aukalega í köldinu mm -hmm. þar er ekkert að vera að gera það. Mm -hmm. Þetta var heldur skrítið sko bara, á, en þá ertu kominn í eða lillega, ég er að vinna líka kvöldin og hmm. þetta jú, það, þetta barðist í gegna þetta var ekki eitthvað neginn þetta verið eins og með íþróða fyrir þetta myndir, sko? sem er þú veist, held að sé í kæra samningunum þeirra ein lýsing á fótboll en alltaf bara ekki tveir klukutímar þú er að undirbúa þig og þú ert í út útsendig allan hennan tíma en, þú veist, heyrir allir bara eða flest allir bara þörst um samningi þar sem þeir bara heitna, fá x upphæðu Og svo er bara ekkert verið að pæla í klukkutíminu sem við verið að vinna. Sko. Nei, nei, nei, nei. Þannig að það er svona, hérna, já, umhverju fjölmjöla fólks á Íslandi er alveg svona já, já. allskonar, sko. En síðan er bara eins og þú sagði réttilega með, sko, eins og þú varst að segja með bylgjuna, hérna, að hluti að því að hverju bylgjan er kannski að virka líka þetta vel. Er það þessi stöðuleiki mm -hmm. sem hefur verið, og hvar líkur stöðuleikin, hann líkur svolítið í þessari Uh -huh. og kemur aftur að þessu uh, veist, af hverju nennir einhverju hlusta horfa hann að þátt hérna þess að við erum í einhverju, tveir gæjar að tala saman í hellingstíma, uh -huh. það er engin tónlist uh -huh. nei, þú farð hana bara annar staðar uh -huh. þannig að útastöðar það mínum að það er mjög undur höggasækja því að hvenna hlustar á útastöð það sem út að tónlistinni, það er kannski í bílnum milli staða, eftir í vinnunni, eitthvað svona en annars vintu eitthvað kontent þú vilt fá eitthvað efni þú vilt fá eitthvað, þú vilt vakna að færa einmitt gul á heimum morguninn og, heim um morgunin og hafa bara það haf er eitthvað í gangi og þjóðmólin og, og hitt og þetta og ef þú sækir ekki það og bara færið í eitthvað annað en það er, vist, það er þetta sem að skipti greiðaleg miklu máli við ég segja til framtíða fyrir útastöðar já kla færi lífi. Þetta er búið að breytast dalti miki frá tímanum man þar að ég að ég hlustaði svo á hip á Kronik, á. Og svo að man að taka upp lauginn sko. Það var eina leiðin til að eiga lauginn. Já, já. Já, Og auðvitað miklu skemmtilegri tími sko. Já, <gly> ha var bara eitthvað nýtt lag og ha bara þúst þetta er að bíða eftir að heyra aftur og þetta mm vesen -hmm. og Mhm. Og í þann lokið voru við að voru þar áður fyrir að þá var svona DT-arnir sem voru að spila sko. voru með plöturnar og ha var kassi hann var nípa að fá einhver að senda einhver plötu, sko, mm -hmm. að plötur sko og ha bara spilað leígi og síðan kom bara einhver hlaupandi frá öðrum skemmtistafi og færði lánað plötunna og alla spilað ha líka þetta var svona svona miklu meiri action sko en þú hérna hann er notaði svolti langt síðan að þú hættir í útvarpinu ja en náður þú svona þeir sem hafa síðan ennst lengi og eru yafri enn í í félminni náður þeim þar þeir voru að byrja náði einn þá ja bara eins og þú viss hvað ég sé bara þeir sem hafa verið mjög lífseyri hérna þóst svali heiðaraustr og í FM95 varst þú en þó að vinna þegar þeir voru að byrja Já já já já og nota svali byrjaði undan mér svo sem erum tala tala um hann Nei hann er búinn að vera mjög mjög lífseyri sko. en það hérna en sko útvarp er alveg óhemjaus skemmtilegt miðill mm -hmm. og þar sem er skemmtilegast útvarp og skemmtilegur heldur enn sjónvarp þú nálta í báðu. Mm -hmm. Er þetta þetta spontant dæmi. Og þú heilir það náttla eins og bara, ég, finnir, ég finn blöð til dæmis sko, að, að þú, þú bara þú tekur tekuru Síman og hringir og gerir símat mm -hmm. eða eða gerir eitthvað bara high life. Þú gerir það ekki til sjóngvarpi. Það sumu Þá bara gægin hérna með með og það bara heyrdist ekki og það er skruði í vindinum um eitthvað og og, og og lýsing og dráslóð þetta er bara mykur flókinnara mm -hmm. og miklu meiri production sem gerir það myklu Mm -hmm. þú veist, að mínum að tið, mm -hmm. þú veist, að er svo gaman þannig að, en, en til dæmis ég menna þegar ég er hætt í útvarpi þú veist, ég var bara komin nóg að þessu bara, þú þú hefur á FM og, og bara hættar Phil Collins og hérna næsti bara, þetta er skilfið <laughs> þú veist, það bara, þú veist, að það var alveg gefa mér, þú veist, ég verið til í eitthvað svona, mm -hmm. ég kannski opna ennitt podcastið Hverrei er hérna en en þá þúst miður þúst aðra að gefa eitthvað þúst allt eins og aftur með entertainment value sko, hvað hefur að gefa ef du ert bara einhvernig hérna að segja frá veðrinu og, og fréttir sem eru búin að vera enn vísi í í, í klukkutíma sko. en þú varst að stjórna sko einum lífsegjast að sjómarðhötti bara Íslansögurnar Já jó já jó Sjáðu sem Covid drop Covid dropa þannig sko. var hann, hann var enn í gangi Já jó kva var ennþá á sama tíma kva er lögðum í 7 lögðum bara 6 og undirfréttum og þaust stöð 2 ja stöð 2 og eitthvað 680 eða eitthvað, eitthvað. Mm -hmm. og í hverri viku ég er mm -hmm. svolti einhverra montinn á þí mm -hmm. aldrar frí þust ef ég hefði tekið mig frí ég væri aldrei farið í frí meira en tveir vikur það þust mm -hmm. þá hefði ég tekið beina aukathátt and that's it en annars sé hann bara í búna vera í hverri einustu viku í þetta hva 13 ára eða eitthvað ha magnar Nannig að Vera slaufaðist þú nota COVID? Já, hann á að bara ekki bori neitt bíó og ekki vera framleigan neitt að gera neitt sko. Það boru að vera, búið að vera frekar hérna fátt um fína drætti. Já, ja, þetta er boru að vera alveg hrikalegt sko. Þannig að hérna en við sjáum til hvað er maður setur aftur í gang eða breytunum eða eitthvað. Það var einhver sem sagði einhvers staðar hérna meðalmynd í COVID væri orðna að bara þrekvirkir sko. Já, akkurætt. Keika, þetta er rosa þetta er svo hrikalett hérna útí sko. Mm -hmm. og jólleg út sko. Hefuru hérna hef hefur alltaf haft hef allt svo mikið nauh á bíómundum eða? Já, ég hef alltaf verið mjög eins sé þetta einhvern einn bara hjá á entertainment branssein einhvern einn, þú veist, e, þetta byrjaði líka þegar maður var einu tíma var í útvarpinnu sko, þá þá þá bara þekkur mér oft að fara á svo prufusýningar. Já. Löng göður myndin komi í bíó sko. Einum, tveimur, þremur mánuðum eða eitthvað sko. Mhm. Mm Þú veist hvað hérna? Tvídegur og FM skiljum við og bara eitthvað hérna. Eitthvað eh við erum að sjá hérna nýja Nikolas Keith myndina? Nei, heldt ekki. Þetta kemur ekki bjó um fyrir 2 veist, það var veist, og ég heldt að þanne hafi kanskje líka svona eins, vera kind á áhornum mm -hmm. að sá mikið. Mhm. Alltaf vera bjóða man á sýningar og dót og þetta var eh uh, þetta var náttla eh uh, meiri upplifun hérna áður ekunn bió upplifunin mm. og það er ég meina þú það var var minna í gangi af alls konna öðru hlutum. Algjállega. Það var meira svona einhverri ferum í bió mm -hmm. og þúst og stórar stóra myndir og annað sko. Þanne en ja ég veit ekki Þetta er, þetta er svona og sé er það náttla bara ég þúst þetta creativity í mér þúst og það kemur aftur eins og með með Punk og austur og það sem ég er að gera ég er að gera fullt af öðrum hlutum sko. Mm -hmm ég bara hausin á mér stoppar ekki eins og hvað? já sko, ég er hérna hlutni þurfa að fungir að hjá mér fyrir sjálfa mig ef sko. þú myndir mér að vinna hérna einn dag fyrir djövölinu og fá fyrir það sko, 50 miljónu sko, þá eða varst í mér myndi geti sagt já við því sko. mm -hmm. þetta þarf að make your license þannig að þau sem ég hefur að velja mér eru uh, annarkost góð fyrir alla eða þust þar að segja hafa kanskje einhver betri áhrif á, á samfélagi og, og ég er ég er með verkefni núna alls eins og gangir að tengjast hérna fyrirtæki sem að sem að hérna er að er að sækja um einkaleyfi á kunu, á kvonu á kvonu dæmi sem að snillingur hérna snillingur fann upp mm -hmm. sem mun uh, gjörbreyta hlutum varðandi umhverfi í show ja sem á, dæmi og get því mér að gera sagt um það nei, nei. en þetta er algjörsnydlingur sem að hann, fann þetta upp og, okay. og, og, og, og þó sem maður hafi svona kannski ská dottið inn í þetta þá held ég að hlutin er hjá fólkið hún hú með ofta þess tvær tegundur af fólkið það er einhvern negin, það er alltaf mm -hmm. og sér með alla sem eru bara brósandi og, og bara allt í blóma og það spyrir ég upp hverju er allt í blóma hjá þessum meður brósandi er það ekki bara svolítið höfafærið og það er ekki svolítið ert og hvað þú ert að draga þér og ef þú ert að draga þér í ákvæðni þá hlýtur að fá mér í ákvæðni mm -hmm. og ég, viðst, ég er rosalega heppin með vini, kunningja viðst, fólki í kringum mig og það er bara vegna þess að ég nenni ekki leiðulegu fólki og neikvæðu fólki og það skiptir yngur máli að þú sérst bara þú veist, þú allir hver þú ert og, og á, hvað er ekki meira bara með þessum gæja þú að Þú sést eitthvað svona eitthvað flott að vera með honum flott að vera í matabógum eitthvað bara nei það er bara leiðerlegur eða eitthvað þú innenn ekki þúst hann bara bara bara alltaf að tala um sjálfan sig eða eitthvað og og og skiptir ekki máli þúst þanne að þúst þessi verkefni sem ég hef verið að velja mér eru alltaf á jákvæðum semst tog mhm og þannig heldi ég að ég dragi að mér jákvæði þúst ég ég mér rosa mikið bæði jafnaðageð og Í, ég, ég, ég, ég, ég trúi því að stress búi til sjúktóma mm -hmm. Það er alveg svo leir Það er svo leir, eins og sýkur og, og þetta tvennt saman náttúrulega bara alveg eins og góður eldur mm -hmm. þannig ég leifi mér aldrei að fara í, í stressfaktorin nema bara alveg það, það er verið að trúa það mér í hann mm -hmm. og en um veit ég hérna, hérna, kona mín, hún, hún dáist ofta að þessu hvað ég næ að halda mér Þó að sé eitthvað alveg, það er allt all bara eitthvað neina kveikni í kringum mér, sko. Mm -hmm. að því að ég, hefst, pappi kendi mér þetta fyrir bara rosalega mörgum ánum síðan. Þegar sagði við mig, hefst, bara áhyggjur, sko. Og þú veist, það er bara tvenn sem þú getur gert í því. Annarkvart að gera eitthvað í því til þessu þurfi ekki að fað áhyggjur. Eða þú getur ekkit gert í því og þá þarfstu heldur ekki að fað áhyggjur að því. <laughs> Gó Og, og þetta er svo rétt sko Já, og ja. ég hef lent í því af því að, að því að víst, ég meina man ma borgar reikninga á um mánu peningarnir eru búnir og er einhver tveir reikningar sem kasti ekki borgað og þú veist ég hef alveg prófað að að vera bara herðu shitt hvernig græfi þetta bara Hva reyt geta fara gera núna eitthvað og, og út heilann mánu út bara fram að mánamót og vera alveg 30 daga viðbúlla að finna lausn á borgata og borga þú ert bara stressast upp eitthvað og hverjun deigi eitthvað og þetta undir upp á sig mismunandi þú mm. veist mikið stress í þissu séin bara rettast þetta 20. 2025 af alltaf nú koma bara heldu getur du tekiu aukavirkefni eða getur du fengið þetta eða eitthvað kekk betur eitthvað bittu búna bara ég er Það er hvað að vesend, bara hellitsvesend, hvað þarf að gera í? Hefði, það er bara annar, hérna, april, sko, mm. slökum á. Einmitt. Þú veist, jú, gæti mögulega að hans farið að það svona stræstuð kæri stuttur ástu eða eitthvað. Þetta væri ennþá í sama. En... Hvað með stressi við að vera svona ofinber fígúra á eitthvað? Eins og þegar hérna, það er nokkruð gegn tíðin að vera aðtast svolítið í þér. Mm -hmm. Og núna nýjast var þegar hérna, þeir að kom mynda í eir hérna covid röð. Já ja, akkurætt. Þú veist, tekuru það inn á þig þar að er eitthva fólk að tvíta eða sko það er sko það er í það kemur aftur á þessu, þetta það hljómar nú svo sé bara þúst eitthva daginn. Ég veit ekki, frábær gæi. Ég er ætt frábær gæi. mér finnst alltaf leiðerlegt þegar þegar þetta fólk eh kanski miskilja hlutina mm. eða þúst heldur eitthva eitthva rangt um mig. En ég er samt eingvarsíður heightur að þú veist þetta þú veist er, ert allt að með veist með eitt fíl einhver staðar mm -hmm. og, og, og mér fannst það var gott því ég lærði þetta fyrir fyrir löngu síðan því ég er svo leit gjarnan það að reyna að laga hluti og hafa alla góða mhm mm að fara atriðir eru en ég meina að þú kemur inn í veislu og þar er 100 manns veislu og ég hvíslað er ég segir bara er svo leit 100 mannsina 99 fílaði sig þarna í hornu, hann hatar það finnst du alveg ömulegur hann bara veist ég næstu vissu maður sér dig þúst hann hann á að fara svo finnst þú svo, svo leiðerug. Og hva gerir maður? Veður beint í gæian til að laga hann. Dreita þessari skoðun. Þetta er það sem að við flestöll svona áótómatið okkar er Þá, að fara þanga sko. Og það er 99 sem finnst þú bara frábær skemmtileg. Og staðan fyrir bara hefðu bara YouTube U sko. Veistu bara í fílu eða mm. sama. Það er bara lagana einstakling og þetta að að að breyta þessu hugafæri yfir það einhvern einn aftur eins og því var segjað áan ég meina vinir mínir ég ámyndi skoða portfolio af vinum þá varuð bara allt frábærir vinir þetta eru vinir vina mína þú séð þetta eru þú séð og og ég, ég, ég, ég er roflega góður vinur telmi telmi vera þú mm séð -hmm. gott að leita til mín og þú ég, ég hlusta og og sama á móti og, og ég vil bara jákvæða vinni mm -hmm. og, og þá einhvern dregum að ras roflega góðan mennahóp mhm mm og þessun er líka vinna meira með þetta, að geta ekki verið að pæla, bara hans loka á þetta mm -hmm. en auðvitað alltaf þegar þú sérði eitthvað, þú veist það er bara eitthvað sem er ekki rétt mm -hmm. þá er það þessi, þessi, þessi réttlætis kennd dímani sem einhvernig fer í gang og segir, þetta bara er ekki svona mm -hmm. eða, þú veist, eitthvað þú veist þetta er svona er að, maður er alltaf bara læra alltaf með aldrinum mm -hmm. og bara með tímanum og vera alltaf bara betur og betur í þessum hlutum, þetta er hérna er eins og ég, ég ég ég þú ég hef gert mistök og fullt af mistökum mm -hmm. bara innleit útleit til dæmis <laughs> var rasalegt það var rasalegt <laughs> og ég meina, og þar var til dæmis fánst fánst hérna gaggríni þar fanns mér þúst ósanngert mm -hmm. því að veist, þetta var mitt eigið þá að fara að draga inn og svo fjölmila gera að draga fyrir um eiganda hva honum finndist um þetta hann átti ekki þúst hann átti bjó aldrei eins og íbúðinni mm -hmm. en, veist, það var svo na Þú veist man fannst það svona en sem er ósanngert sem er ósanngert mm. og, og það gerir en það gerir líka það verstum að þú veist hvað hvestu allra fara með þetta ætlar að leyfa þessum litla hóp að stjórna þí þú veist að, að gera það sem hann vill gera og þú líður vel með eða ætlar að honi alltaf að vera svona forskandaður sko mm -hmm. fær aldrei út af sporinu að þú séð en svo kemur aftur að þessu myna, að þú sérð einhvern í, í, í sjónvarpsþali bara ráðherra þingmann eða preste eða lauruglumæna, hvað sem er skilu Þetta er allt fólk Þetta er bara allt venjulegt fólk mm -hmm. sem bara býrur þetta vinnu sínum í matabóð og það er bara eitthvað alls konar sögur og hlæja einhverjum kúkabröndurum og, mm -hmm. og bara einkur og þú myndir bara býtu í alvöru bitu, er þetta fólk svona mm -hmm. þú veist, við erum bara alltaf fólk ja, og, og það er ráttlega leiðilegt og ég menn það er eins og einn ein, ein mjög góðu vinnum sem að þú veist, hann er alltaf því ég er ekki og draga mig í eitthvað eitthvað Man, bara ég er alltaf aldrei að vera gamall ég bara ekki sjens ég bara við erum aldrei að fara að hætta þessu sko mm -hmm. og við ferum einhver stað og ferum í bíbústað og tökum röðin með og bjór og dót og erum bara eitthvað eitthvað ógæðslega og fíblast eitthvað og einhver svona bulli skiluru mm -hmm. og það er bara þetta er svo gamann mhm mm því að síðan ferma bara í daglega lífið hérna níu fimm eitthvað, passa í kassanana mm -hmm ó ég kodna ennur hringir og ja góðan daginn og þúst formlegt og, og eitthva sko <laughs> og þú missir bara barnið sjálfan sko. <laughs> þér. Og það ég meina kemur ég minna, og fókus sem á börn þúst sem að þúst mérst allt svo skrítið þegar man sér foreldra sem er reyna troða upp á börni sína að vera fullorðin. Mygg upp þú þú ég minna, þú bad. Og hvað gerirðu út barn bara alls konar alls konar ruku meintra eins og með eh men ningsta sem er á 7 ára skilu og hann er oft svo líkur mömmurun sinni sko með svona sko að ég er nú soldið svona ferkandaður sko. Mhm. það er soldið einhvernig svona bara þú veist það er allt þínu segir bara herðu við varum að fara upp í hlutur eftir að fara út landa var soldið a ba ba ba bittu ég ég á fund eftir og hann hefði þetta í fyrra mál og við er svona þú veist ég er soldið svona fara að hafa soldið og meðan hún er bara let's lenda á var fullt af Uh -huh. af því að skólakerfið er rosa læskanta. Já. Og fárannlega kassala. Og ég meina hann ég meina les heim einhvernig og hann er og hrust eitthvað. á, ég veist þetta af því að hann séi í lofti um leið eitthvað og ég veist eitthvað blabbla bla, bla, eitthvað. Og ég er svona svolti svona nei, nú situm við hérna og lesum svona uh -huh. og eitthvað. Þá gleyr einhvern einn svona bara nei, bara do it. Bara görðu það ég skil. Nei, Og hann er fer út og hann fer í billskur og bara neggli einhver naga eitthva og einhver klósi pappi í rutanum eitthvað og og ma getur basically hugsa bara hvað ertu að gera. Þú veist þetta er ekki þetta meikar ekkert sens. En það er auðvitað skemmtilega við creative í í börnum að það á au ekki að meika sens. Nákvæmlega. Og þú ápar bara einhverninn að geta ferða einhverninn upp á setra og að kveiti út í úr bírúsleka drullum allar has ullast og gónu og ferlutum allt og þú þarft að þrífa ryks og hvað? Krakkinn er á gaman að þissu. Þú veist hann er að þroskast og hann fatta það raauði mataliturinn hann bara skemmdi hvítabólinn En ekki bara þú ekki ekki gerir og bara úr hérna og eitthvað. Jótt hugsa þetta sko því við erum svo aðreina að toga börnin í okkar veruleika en við ættum að nota það heldi oft er samt leyfa okkur sjálfum að bara inn í þeirra veruleika. Við þurfum öll á því að halda sko. Já og það er svo gaman þú ja. veist minna, við erum svo heppinn að búa hérna við við hérna það fer rosa oft ner í í fer mér stráknum og ha bara svona þú veist alskanna það er skeljar og drasl út og, og eitthvað fyrna. og einn bara fer í þetta með Einmitt. og man núvast alveg gríðarlega man einhvernig man situr bara síman og silent og og man líður svo vel mm -hmm. og fara far ah, og ég minn að heima fara í eltingaleik akkur feluleik og eitthvað svona þú veist og eitthvað bara eitthvað rúgl og ef fólk myndu horfa ner um gluggann bara hvað er þetta kjær og að setja tónlist í og setja í botn og dansa upp á sófa og eitthvað og bara verður bara svo krakki mm -hmm. og maður sé líka bara börn og finnst þetta svo gaman Akkurat. þú veist það þú ekki þetta er ekki mamma og pappi einhvern veginn sem er einhvern veginn alltaf með reglur þar við, við erum svolítið eins sko mm -hmm. og eins og, segir, og, og þegar maður er búin að þessu það er maður bara svona vau, wow, þetta var gaman ja. og maður gera allt og lítið af þessu og fólk í dag er allt og bara upptekið af vinnu og og og allu þessu veraldslega sko ég meina kemur aftur á sem þú segir með þú veikið svo mikið af fólki ég þekki fólk sem á þust ekkert ég þekki fólk sem á gríðarlega peninga og gríðarlega við það og það er ef um ma tala við þetta fólk virkja seg að peningar þaust skappi ekki hamingjuna en það er þetta þessi balance akkurat það er ömulegt að eiga ekki peninga og ömulegt að vera alltaf með áhyggjur um hvernig að, að saman og allt það. en þú ert líka bara komin í alls konar ömurlega stressfaktúra og annars konar stress þvátt pening. Þá er ég alltaf bara, að svo alveg hvað, hérna, ég keiptið 200 miljónur í hann í þessu fyrirtækima, já, við ská vel maður, já, já, ég keiptið þessu, þess, og þetta er að tapa þímar, í alvöru, já, þú er að selja þamar og gera, mm. og þú ert bara komin í eitthvað allt annað umhverfi mm -hmm. og, og sama tíma, því uh, þess að gera stressið upp, þú þú væst jafnblettla fórna fram við þessu sem að eignaðist allar þessar peninga fjölskyldunni höllu lífinu þú þust fara bara í útilegu og og vera með fjölskyldunni mhm mm og fyrir hvað út komin nokkur stað sem að þú heldur að sé í lagi en er actually bara þust að varu mjög skemmtilega kemur aftur að þessu með Kaijan sem koma hjólinu og kefti rauðvinnsblöskuna honum mm -hmm. og hann var bara, bara að hafa geggja kvöld vonandi einu með þann er myndin í huga með kassa út að rauðvinni og var að Hann bara að henda kótilettum á grillið og mm -hmm. bara hafa til. Mm -hmm. Og það þúst þetta er svona við talum stress. Er, er er þetta hérna órahringur sem oft. Já. Er. Já og hvernig, ég er núbla búinn að velta þessa Er þetta gott stuff eða? Mér finnst þetta mjög gott stuff. Þetta er náttla bara svefn tracker. Já. Og hérna þá er núlla konar sveft og mælir þetta eitthvað fleiri svefn eða? Þetta mæli ég sko hann mæli hitastig líka. Já. Hann mæli hitastigið og hann hérna útta skrefa mæliru allt þetta helst að í þann að hann tekur þú vissu allan sólarhringinn þó að það sé aðeila svefn. Mhm. Mm þetta er náttla galli við allir þessir svefttæki í dag en þau er náttla þau eru ekki nema kanskje 60% Nåkvæm. nákvæm nákvæm verður að vera þetta brain wave dæmi sko, ja. og það er stutt tíð að segja það er að verði kominn alværi tækni. En miður þetta er mjög þægilegt. Það kemur líka aftur að þessu að lifa ekki öllu stjórnaðir. Þúst mm -hmm. í svallens ekki vel í nótt. Mm -hmm. var ó það og ég sov villin áttfarinn sölva á morgun og mm -hmm. er vel upp stendur, en bara nei bara svaf akkurat dilli nótt en sé ég gæski kíkja inn á undir en ég er ekki búinn að kíkja núna en, en hérna hvað sem hann segir gott eða slæmt þá er mun að hlusta á sjálfan sig sko. það er ótrúlega góður punktur ég ég er neblega svo mikill óhugsari ég Já. er með mjög flott Garmin og tímabil einmitt Það var órétt fyrir að verða mun mestur kvíðavaldur sko. Já, einu. Það því var Sét, er sétt þessar tölur reikina og góðar, er það þetta þrýlsinn er á hári. Já, akkurætt. Sko bara leði var bara er þetta já, bara, abræðu, hérna hvernig líður mér? Já. Mér líður nú bara eins og ég hafi hvílt þá gættli nótt. Sko. Já, já. Okay, bara og þá byrjuðu tölurnar að batna sko. Já, fyrir svo rugla hvernig Já, margur. þetta er það sko. En en mér finnst þetta þægilegt og ég ég stútrar mjög mikið svefn og og heilsu og allt þetta og náttúrulega eh uh, eins og eins og mjög margir lasa þessa bók þarna og ég miskildi sko, ja. og frábær bók og gerir mann afprant bara hræddan sko hugsa bara fuck ég bara sná komur í vesin hérna með þessu mm. svefleysi gegn sko mm -hmm. en á móti kemur að minnst mest, mest að góða við þetta er þetta sýnir snákvém rythma og, og man sér svona svolti sko þetta er sná eins og oft undir morgun hjá mörgum þar fer man að dreyma meira og fær meira hennar þennan svona reimsli reimsli ja. sko þú er samt talaðu um í bókinni að þessnar erunni eitt ekkert gott að vera vakna klukkan 6 sko. því þá værstu að missa íruni hérna eins og úr ja réimsæfninu sko mm -hmm. þannig að hérna en 7 frábært og eitthva en mínist þetta mínist þetta gefa ákveðna mynd og mér sko þetta var út af og þú sést síðustu viku var ég eitthva slappur og þá fær ég ég ég sé ég, ég reyna hlustað rootla miki af sjálfum mig mm -hmm. verð þreyttur Ha verið ekki bara akkúrat í þreyttur er svona ári, ég er búinn að vera fara seint að sofa eða það er búið að mikið að gera heldur nú tek ég bara í dag hérna í rolegtum. Mhm. Mm þú ég bara einhvern einn sko, en ég bara verð að gera mm -hmm. það. Mhm. Þú ég verð að nú ætla bara, mm -hmm. bara, bara að sofa till 10 á morgun. Mhm. Bara kona mín hún með barnið eða eitthvað og ég bara þú ert eitthvað svona og ég held að skifti rosa miklu máli eða fólk og sérstaklega í dag í öllu þessu heilsudæmi. Það sem að borða viðbjóð. Og þú færði í magan. Það er bara eitthvað eðlilegt þetta, ég feki magan. Og hvað? Af hverju? Af hverju? Bara lokka yeti eitthvað. Já. Eða ég veit það ekki. Þúst ef ég fagi í magan, það gerist mjög sjaldan. Þá bara færji ég í trekkí sko. Þá bara bít af hverju ég í magan, þetta og þetta. Og ef að ég meikar ekki, ég finni ekki í lausnina, þús hvað það var, þá fann jan ekki, ég var auðvitað gastu yeti eitthvað sem var mm -hmm. sko. En mérst þetta skiptir ósvælega máli. Já. Og sama bara með, þú ferði á klósti, erstu með niðurgang, erstu með linna hægðir, hvað, hvað er að gerast? Mm -hmm. Fólk er ekki dýr. Og þú erst bara að kaupa, það er sem við sagt, að gera. Já, ef maður ætlar að vera langtkomin í helsu, þá er kannski stærstar grefið að vera sérfræðingur í sinni eigin helsu. Og hlusta á sinni eigin líka. Mér. Og hlusta í og bara af hverju er ég með hausverk. er að prófa að draka vat. Nei, er hann komu punktu prófa að drekka. Já, heldu, ég fór alltaf að drekka vatn minni í hausu. Þúst bara finndu út úr þessu. Ekki mm -hmm. bara, heldu, ég fekk hausverk, ja, taka töflu. Mhm. Þúst ég, þúst Nei, ja, að taka töflur. Mm -hmm. Nei, nei, ég er ekki Ég tek töflur sjálfsundar. Ja, en hérna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 stjórn stjórnvald grípi inn í þetta heilsudæmi bara eins og það er merkingar þú fær bara út í búð og þú tekur einhveru pakningu og þú talnir um oft svona svona asiaskavarur mhm mm og það er bara eitthvað hérna kókósmjólk eða eitthvað og það, það það hún er ekki að einu tungumáli sem hún skilur sko mhm mm þetta er kanskje eftir órúsnésku eitthvað asiutungumál kanskje eitthvað austureuprumál og punktur þar er ekki einu sinni enska á því mm -hmm. og þetta eru svo litlu letri að þú veist ekkert hvað þú kaupa þú veist ekkert hvað er í því sem fyrir Costco og við svo Costco er frábær margu leiti kauprengur dunk og þar er alltaf þetta preserving Mhm mm og, og preserving gerir það að verkum að það er sko transfat 0 g á af því að servingið og borðar þrjár bønir þá eru 0 g en þú hvað er þetta í 100 g þá eru þetta orðið allt annað sko. og þú bara og fólk veit ekkert er ekki líka rétt fyrir mér að, hérna, þá sér merking ef eitthvað er, er, er lífrænt mm -hmm. í staðin fyrir að þú þurfir bara merkið ef að, merka það að það er ekki lífrænt. Já ja, akkurætt. Þú bara svona eitthvað, ef ef þetta ávextur og grænmeti þá ætti þetta nú bara að vera lífrænt. Það er nokkuð nokkuð bæsinkt, bara merkir þetta ef að er ekki lífrænt. Já, já. En þetta er allt það byrja að snúa sig rosalega og hólf Já og líka bara þessar reglur með lífrænt þú sést það er meiri alls konar með það ég myndi, og Bandaríkin eru extra slæm bara getur skýrsta organic eða 10% organic sko. Jú, og það bara á. 10% stórgarna eitthvað sem bara hittir hvað er rasl mm -hmm. bara let's go mm -hmm. organic þú sést að maður sná á því að 100 krónur meira og er þetta betra nei þetta er bara samaar ykkir sko hvernig er að hérna ef ég fer aftur bara í í byrjuninna hérna hvernig er að halda sig í aðruleysinu þegar að af þetta er svona ultimate uh, aðruleysi að vera að reka í svona rekstri og svona tímum þar sem bara þú ert þá getur bara allt í hinum og morgun kemur dagur þar sem bara blossar upp smit og þá var bara aftur Taka menn breyta einu eða? Ég sko það er ekkert annað hægt. Nei. En svo er ég bara að vera í bo að leggja minn líklegar sko. <ljum> þú séy, þetta er þetta er ömulegt, ma ópna blöðin og ma eitthvað smitin upp og það er að loka núna og það er að herða þetta og ma kykir í bókina og það er færri pantanir eða þú sést hvað sem er en áfram koma reikningarnir og að þar að borgar og allta þessar hluti sko. <ljum> er, aftur að þessu hvað að gera? Þetta er sem er í gangi, eina sem við getum er að gera þetta betur, þú veist, halda, þú veist, ekki einmitt bara breiðast við, það er þetta, þú veist, við getum að spara það sína, hérna, að kaupa ódýraða kjötu, ódýraða þetta, bara nei, bara Æ. held, bara, dappi. N náið einhverju við yfirvöld um, þú veist, bara einhvern veginn að því nú er mikið að veitingastöðum og það er svona hluti af bara hagkeruna, svona, náið einhverju Þú þar sem mamma tekur hin hugsun svo núna að væri hægt að segja er að þegar að verða bólaus að þetta svona svona svona marga þá getum ég eignlega lofað ykkur því að það verður aldrei færðu undir 50 manna takmarkun eða eitthvað. Nei. Það er ekkert svo leið. Það er ekkert svo leið svo hefur ekki verið neitt og þú hefur notað hvernig þetta er þúst Þórarinnur skilur einhver minnisblaði ráðferðir fer oftast eftir því hann sagt, ja, veist, ja. eftir hessu, sko. En það er hérna Það er, það er ekkit samtal og það er svo amma þegar allir sér stískir og bætur og annafóru og það var að leggja til það geti ekki fresta þessu og hinu sko. það er ekkit hlusta og sko. mm -hmm. það, sko. það er fullt af hlutun sem að, er bara að vera að gera en þessi samtöl mm -hmm. að, allavega ekki við fólk sem ég þekki sko, hafa ekki átt sér stað og það er svolítið annað reyka eins ég segi, veit ekki að stað til dæmis heldur en um skópúð sko þó við talum við þann, og hann eiganda skilur hann segir eitthvað og sem tala við vitingastað að það er eitthvað allt annað sko. Hann tala er virsulega ertvægast er æksturinn er, er, er búna vera þar sem að fólk er að mæta á staðinn fyrir upplifun. Já já. Ef þú ert að selja vöru þá náttar bara getur verið þessuna fínt að komast að því þú getur bara verið með minna húsnafni og seltt meiri gegnum netið sko. Já já, akkurætt. Að sko Sko, sko fara betur út úr COVID-teltur enn fyrir á Já, og allir sig fyrirtæki sem er að selja með hluti mm -hmm. hvað er að leifa? Er Kemstu ekki til útlanda, getur ekki gert, kaupir meiri föð, kaupir skó, kaupir nýjan hátalara nýtt rúm Þú komst aldfarð ný 19. hegðun á ákveðnum punkta sem fólk var komið meira í takeaway við. Mhm. Mm Þær með svona veitingastað eins og þú er hann of fíinn til að fólk sé að taka í við. Já, já, sko, það í takeaway. Já, ja sem við gerðum þar. A, a, a, a, a, er er aftur að þú ert kanskje meira veitingastæðin sem er búna að vera í einhveru ári. Mhm. 5 ári 10 ári þar vegna. Og þú veist alveg hvernig maturn er. Þannig ef þú pantar hann í takeaway og hann er ekkert frábær, þá veistu samt að maturn á staðnum er frábær. Mm -hmm. Þú veist það að, að, að á, hettir, þú mun bara teyka veign að kenna. Já, og ég skil líg. Þannig uh -huh. hann hann svitnar á leiðinni heim hérna uh -huh. og franskarnir er ekki af góðar er uh -huh. hvernig sem er. Fyrir okkur sem erum þetta ný, þá er þetta vesen því að þúst hann verður að þetta bara hugrhyfil. Já. Uh -huh. Þú pantar þetta heim og bara þetta væri ekki sperr. Uh hann -huh. er mest búinn að fara á staðinn. Nei, og ég var um í fara á út af þessu. Akkurrat. Þannig væi lentum í smá vesen með þarna en þá aftur kemur þetta Survivor þá þáttökur uh, við að búa til írunni uh, nýtt konsept sem var írunni uh, sko bara uh, aðrir réttir. Þust mm -hmm. með frönskum, þú hast kjúklinga svevia, uh, mm -hmm. eitthvað annað kjúklagerættur og eitthvað svona sem vissum að myndi ferðast vel og erum ekki með sko takstarlega Og er ekki að sæðlunum mm -hmm. semst venjulega. Þannig að þú fær það heim og ef að það var miklu meiri líkur á að það sé í lægi, það var trillinslega gótt og varð roslega við sæl, sko, mm -hmm. en er ekki að bytna á hinnum réttónum, sko. Mm -hmm. Og þarna einnig að segja, þetta var svona aftur bara að finna einhverja lausnir. Mm -hmm. Þegar ég einnig að segja, ég hef alltaf verið, verið þérna, hausnámur hefur alltaf verið að springa í hugmyndum, mm -hmm. og ég hef oft verið, sko, öroni, svo, svolítið kannski undan, undan minni samtíð með hugmyndir. Og ég meina, ég er svo ófeimur bara að gefa hugmyndir, Mm. Ha -hmm. kemur aftur að eins og ég var að tala um á, það. það er nóg fyrir alla. Mm. -hmm. Og ég menn ég er ekki fjárfestir að að horfa núna, auðar bara hörðu geti ég gert eitthvað við peningana. Ég heldi ég geti fjárfestt í áskeri. Þú veist, hættu með einhverra snið og hugmyndarinda mér. Bara alu örlulega. Mm. -hmm. Eða ja, það er öflugt skilu, það er einhver sem vanta fjármax skilur og frábær hugmynd bara, þú veist, okay. let's go. Þú okay. sé ég horfum ekki á það einhvernig ég ég og bara fuck, af hverju kemur þessa hugmynd frá mér? bara, það kemur og ég hef nóg <laughs> Vi minnum bara því var lítið líf vera vera svipa á strákarinn og hvað núna 7-8 ára því er var í bílnum með hann pappa og við kom á ljósum og ég hugsaði því sagði pappa akkúréri ekki svona myndavélar hérna á ljósonum þannig að ef er enginn að koma og hinna áttin er svona núna þá getum við fengið að fara yfir. Þetta er hvað það séltjó 5 árið síðan. Trend goðum. Já ég meina kvenna komu allt í hérna hreyfi skinjararnar á ljósin. Akkvarð. Það 10 15 árið hérna. Akkvarð. En skilurðu þú veist, það er og ég meina ég fór í vass vass hérna ævintýri. Flytdu vatn. Mm -hmm. sem fór hæst upp. Mhm. Mm Lærði ég það þá. Hvernig hófst þú það? Það var uh, um 2000. Þá Þa? og þá kemur aftur að þessu. Ég meina þú ert ungur, þú dóreindur, en hugmyndin Eða þú heldur alveg. Ja, ja. Og ég meina þá keyptum við hérna við vorum í slaktaviyu fleiru og keyptum hérna havar var fyrirtækiu á Akureyri sem heitir Aqua. Mhm. Mm Me K, K A Q V A. Sjón var heitir Akureyri Water, Water eitthvað ja. eitthvað. Vatn eitthvað. Næma hérna þeir gáfust upp K8 þetta og þeir nentu ekki að standa í þissu lengur. Og þeir voru með einhverra pökkuna línu og dót og, og við fluttum þetta suður og fórum með þetta hérna undir sem að Jóhann er núna með vækstmiðuna. Mhm. Mm Endaði með að kaupa íruni og hérna þetta hljómar rosa vel því að þeir voru búin að vinna á ákveðna vinnu þar na á Aqua og voru hérna kominn með samning við DSB hérna dansku um það að svona 330 ml flöskur sem voru seldar í í Lestón. Mhm. Okay, flott. Þeir voru búin að ná samband við Netto í í Danmörku um 3 eða 4 árum áður var þetta einhverur eitthvað og það var svona eins og há hlitra og ja, flott og það voru na Aqua kanadísk fyrirtæki sem líka var eitthvað þá nema þekkjur við í, í tölurnar og þú hugsar bara bítu vaa wow, ég þar bara 0,01% af bara sölu vassi í heiminum og það bara er bara milljónir sko. Mhm. Hætt -hmm. lítur að virka. Mhm. Mm Sían byrjaru. Og, og þá náttla fyrsta lagi kom upp á krafsinn meina DSB samninga hann var bara á nulli. Hann var engin hagnaður Nei eitt. Og meiri sé að stundum neikvætt því að gengið náttla var að flokta. Mm -hmm. Þannig að það bara undir lokin þegar gengið alveg hérna stirstist alí gríðarlega hérna fyrir hruni sko. Mhm. Mm er hérna dollarn og danska ja. króna allt var orðiði ekki ég með danska króna var 10 kall ja, heldi þust þust dollarn var kominn 58. Ja, þetta var bara eitthvað sko. mm -hmm. nei var ekki gott og sama með einhverni netti og hafa var einhverni þeir bara einhveru verði og síðan byrjaði að man að rekast á hitt og þetta að sem við kaupum og, hefst, flaskan kosta þetta og, og þetta er nokkur nótir út í og þeir það myndi þynnra plast. Og tekið aftur eftir í út í þetta er Og það bara til að hafa ja en, en efu að við að raða upp í heilan gáum þá myndi það bara falla saman. Akkurat. Þannig að þúst ha af flutningkvornar og hit og þetta og vesen við komumst að því að leiðin til þess að selja íslenskt vatn er bara er dýrt og það er bara í gleri og það er bara eitthvað svona ef að það þokaðis upp en en og þúst það var gaman. Mm -hmm. Fullt að skóla í því og við fórum í nokkra kynningar út og alls konar kynna sér vatnið og drásflót og Og sama tíma þá var manni einmitt að ég og, hérna, minn, þá fórum einmitt í MS þegar við hugsaum einmitt með skýrið af hverju enginn að selja skýr bara að röglega þetta mm -hmm. en bara kom einhver ný hugmynd og það bara dó og síðan mm -hmm. var einhver núna skriljóð nýra á því að búið skýri ja, ja. og... þannig að þú veist já bara hugmyndi kom og fara og þessna á fólk að vera og þær kemur aftur að þessi sem var að segja þannig að, að bara eðu, byggir á einhverju jákvæðu mm -hmm. Vist, ekki vera bara ég get ekki, mér dettur aldrei neitt í hug ég veit ekki hvað að gera þú og eru því meður allt á margir sem eru bara í sinni nýju, femvinn einhvern veginn og bara sinna því og punktu sko mm -hmm. og, og, og, og er einhvern ekkert að hugsa langa mér að gera hvað meira að get ég gert þetta hvað meira mm -hmm. hvað eru mínir styrkleikar mm -hmm. júna, ég, ég, segi, ég veit hvað mínir styrkleikar ég veit hvað mínir styrkleikar, ég veit þetta er eins og ég veit Ég hef búin að þróa upp svona þann styrkleika hjá mér að, að mér finnst ekki erfitt að segja fólki. Ok. Og ástæðan fyrir að mér finnst ekki erfitt að segja fólki. Er það að ef ég þarf að segja fólki, þá er það yfirlegt vegna þess að þú áttur hún ekki heima í þessu fyrirtæki. Æmitt. Og ég sé tækifæri hjá þér betri öðru. Yrkilík. Og þá yfirlegt sé ég líka hvar, sko, hvar hérna, styrkleikan er líka auðvíkómandi. Mm -hmm. Og ég sé, hef, veist, og ég afbjöldi þetta er ekki að virka ég sé það hérna og þú veitt ekki að standa hérna. enn hérna og þú túnst rosa góður í þessu, þessu og þessu og þessu. Hvað geriru það ekki? Akkradi. Hvað ferðu ekki finna við vinni í þessu og þessu og þessu. Mhm. Á meinar. Er alveg fyrst er góður ja góður. Geggjaður í þessu. Ef þú getir gert þetta hérna þá var þúst þá er ekki vera upp. Mm -hmm. Og það er þetta með að segja upp sko að vera sagt upp. Miður sagt upp sko. Já, og bara hérna há mikið blessun að eivleit ef du tekur þig þannig auðvitað auðvitað getum við lent í því ja ja þetta er rosa leit högg á miðan það gerist sérstaklega ef maður átti ekki von á því eða og svona leiðs en en það ræktar snúa því upp í, í blessun það er það sko og það hérna og sjá og það og sérstaklega ef þetta er einhver einn bara þetta er bara ósan gjörn mm -hmm. en þá er líka bara um, tekur á því þetta er bara heyrðu þetta bara nýtt upp af nú og og þú þarft að líka trúa því mm -hmm. því er ekki einhver einn bara Hælu þegar sagt þú þjálle hvað, hvað er þarna gera Hæ, þetta var bara blessun maður það var e, ég er bara nú bara ferði au fullt þetta var kosmi og og, og ekki ekki trasttoka skilurðu vi, fyrir vinnu veitenda Nei. það erna svolti finndi ég mitt úr og fjölméló hvað eru hvað er þetta fjölmélafólk og hrærar smarga hringi einmið ha bara hérna það kaninn mástu eina Þórðarsonur bara með kanann sem var sem K100 Nei. og stal var ekki gulla Helga og Nei oðsto að var nekur svona að hafa bara ef þú hættir þí komið aldrei aftur þetta er bara þér er búna að þaust ja bara það, alveg alveg alveg alveg. <laughs> já, að, það er líka þetta þaust maður er oft vinir sem hafa alveg skelt þurðum sko. og bara að skilja við þann þú, þú græðir aldrei á því og það og það er líka það sem ég hef oft er að segja við hérna eins og hérna minn sem er hérna 18 ára eldri mhm mm helst hann hérna eða segja þetta venna skiptir svo um miklu mál og standrið vel í því sem var að gera skiptir ekki máli hvað það er. Ymean ég mynd, ég var neinn einstann í fyrirtæki bara í eina viku og ég bara gat ekki beðið eftir að hætta því þetta var bara leiðanlegasta starf í heimi. En ég stóð mér samt vel á sá viku. Af því að ég hanna þust ég lærði að því og ég fór með þetta eitthvað áfram og líka það það er einhver spur. Ymean ég mynd, ég í dag fólk sem að vann hjá á, á östur, er að sækjum hanna getið Akkurrestu þú svo hefur unni eina hjá mér og Austur við að tína mér klærblótin fyrir allt og mm -hmm. bara þetta og nenn ekki að mæta og leilegt er ég fara að fara gefa þig góða akkurð gómuðalli því að skiftir ekkert máli hentilega hvað þú ert að vinna við eða hvað mikið það bara hvernig karakterrestu Mhm mm þú sest ja harna vannar hjá mér og Austur ja stoðar sig vel sko hann vann bara hjá mér mánuð þann hafði ekki því, tíma veist hafi góð áhrif á alla í hópnum van vel með öðrum skilurðu þú þust fanns þetta bara einhvernig ekki hann hentist ekki viðst, þessu starfins líku en nú sé ég annaðar sækjum hér í þessu allt að standa sig bara mjög vel mhm mm þúst það er þetta mm -hmm. og þetta vantar heldi ég þúst bæði náttla jungt fólk einhvernig átta sjáðu þú sér bara á, á kassan í krónunni skilurðu eða eða eða hvað sem er ekki að tala ekkert og kassan bara segja slíkt bíður góðan daginn haðu góðan dag það þú veist eitthvað þú veist þú, þú, þú, þú, þú ert brosandi í dotið, jú, þú þú bara þetta bara þú veist fólk er fyrir að líka viði þú út með snæstir fletir og fullta fólki og endalaust fólk að koma hverri dag í kassan hjár út með kanskje eitthvað 50 100 200 mann sem sjáði á dag að bara skentlulegur hann gæji, Já, er sé gægi kominn bara kassan einu. Þú veist hvernig heldur þetta sé síanferð þú áfram með skóla og lærir eitthvað heldur bara ráðin. Mhm. Mm þú bara einhvernig ég var nú bara einhvernig brosandi og þustu já. Þú varst ekki hérna bara leiðerlegasta tíopi heimmi. Nauðvelda. Við erum búin að fara um mían vott og þú varst búin að vera, í vera að vera kanskje svolti að svara, men ég longa endá að spyrja þig sko sem ég spyr að fólki í lokin. Hérna ef du værir að gefa yngri útgáfu af sjálfum þér ráð, komur með allar reynsluna sem þú ert með núna, 18 ára Óskar. Mhm. Já sko það er þetta. Þetta svo, ég hérna kona mín hefur verið svolti að nota það með sko það er þetta bía, þust good human being. Það finnst mér skiptir rosalega miklu máli að að sko þust eh uh, að að er uh, hefst, menntun skiptir máli vissulega. En það er líka alveg hellings mentas mm -hmm. Og ég meina uh, þust að að allt er allta gott að læra en hvað lærur endilega þarft að fara í skóla að læra. Þú veist ég meina ég get ég get á hérna, sálfræði í háskólaaum og bara á kendar, allar þessar bækur og kenndar nútleik kaupa allar og lesaar heima. Mm. Eini munurinn er að ég mun ekki taka próf á þeim. Einm. En ef við lesum allar og kanna allar þá veit ég jafn mikið og jafn, mikið og jafn mikið meira ef ég er Eim. bara að sökkva meira heldrún að sorkna um prófið. En við erum eitthvað mælikvarða sem heitir að fá pró og eitthvað. Að, það, miklu máli að, að og finni finni sína leiðsjált. Ymean þetta var eins og áður fyrir var alltaf horst niður á eyðnám. Mhm. Hann -hmm. kunnur þú var að fara að Það er einhver einn svona ja því að þú getur ekki lært. En þú getur ekki lært. Þú veist það við til baka þegar man bara í framhalls skóla. Hvað að anskotast nám var þetta? Einmilt. Bara eitthvað þú veist. Jú þú var þetta snúa dalti við sko. Já, ég meina og þetta bara þú veist. Akkur uh, já, okay, ég ég, ég, ég lengi að kul færdði ekki betri undirbúningi í sálfræði. Þgur er ekki eitthvað þar. Hæru ég, ég lengi lengra læknisfræði, að færi betri eigu undirbúningi í því. Þú veist, það er akkúrat gefur að styðja mm. við það sem lengra gera. Þú veist, það er það bór vera rosa laga sem betur fyrir að breytast. En það er þetta að að þú veist, auð fólk, ég meina, kanskje bestu ekki en þó í dag bara sölju hvað lengra það gerði út úr mm -hmm. Bara í dag. Ég er bara hérna í mm -hmm. ári, bara fara nálægt útland Og það er frambast mm -hmm. en gerði eitthvað gerði vel og á leiðinni sko værtu góð manneskja komdu vel fram við aðra þúist berðu virðingu fyrir skoðunum að annarra þúist hær enginn að segja að þú þurfir að vera sammála og hær enginn að segja að þetta að að þú þurfir að vera í í einhverum aðstæðum eins og þú var að segja á það mér langar ekki að vera í kringum neikvætt fólk mm -hmm. og ef að ein neikvætt fólk þá bara þá íti því þú bara okay ég hitt altså ég er ekki að segja þú ert leiðerlegur þú bara aðeins fattala mhm að mm -hmm. ég vil ég vil ég er bara í ég, ég, ég trúi á góða orku mm -hmm. og slæma orku mm -hmm. og ég trúi að vera í og, og ma finnur þetta mm -hmm. ma tala við fólk þust og þetta er eins og ég sit búna að sitja núna ég veit ekki hvernig lengi þarna klukkutíma eða vera nei, nær er Og ma finnur sko þú viss hvernig þetta er að ma er svona veru, orku dreinar og annað. Og bara helja til gott jafnvægi hérna. Er það Og það er þetta svona þust þust einhvernig þust e, líður illi í vinnunni. Þust ekki vera þar. Vist, e, eða gerði eitthvað til þess að bæta. Þust þust e, ma e, er yákvæða hugarfar sem finnst bara skipta svo miklu máli og þú getur ekki, ég minna, þetta er, er, er oft hægjara skattin gerst mm. og eins og var að segja það, fólk hefur áhugjur og það er stressað hvað, veist, hvað er að gera út fastur í bílaðumferðinni mm. þú ert fastur mm. gengur eitt að flöyta að vera brjála að stressast e upp þú er ekki að prófa þetta þegar maður er í umferð og þú ert ekki Jajáá. að vera seitt kannski þegar þú er ekki í umferðinni og þú ert bara einhvernig pína tilla í umferðinni mm -hmm þú enginn að halda við að kringum þú þú sná um umhverfi og sér og sná allt í kringum þig og þú enginn sná wow hvernig er það gott að vera ekki þar Næmitt. og sían náttur er þetta, þetta, þetta element með að brosa sem er náttur bara sálfræðilega ja. sannað að bara mist bara aðeins brosa vera góð manneskja Já. góð lokorð þetta er sná þúst og eins og og sían við með heilsuna við erum aðeins að fara út um í það sko þust alveg þú mist vanta annaf, það rosalega miki því að ég meina hægar fljóta á hverjum degi 20 30% af af rafmagninu sjó af því ég seg ég fljóta út sjó þá er það of í virkjunum á rafmagni sem nýtist ekki Emi. og samt er við ekki að búa til þú veist bestasta græmmeti í heimi mist þetta að þú veist hvað kemur sem verra nota mist að frábærst mhm mm kaupir erlent græmmeti mm -hmm. þú veist ekki neitt góð bundur það að